Nem! fogom magam. Zokon Én csak boldva járok, sajnos kocmában van. Nem! Hely nem. <tos> <tos> fel Elég pial a Jánossal, a Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit kínlodik már itt? Az elmúlásnak Ha én kapu volnék Mindig nyitva állnék Akár honnan jönne bárkit beengednék Nem kérdeznék Akkor lennék boldog, ha mindenki eljönt. Kristóf. Szólnál a Kristófnak, kicsős. Belókazd. Ennél egy kicsit gyorsabban kéne. Nonsense, komolyan mondom. Figyelj, ha időben jönnél, akkor most pedig kiderülne, hogy az egyes cd miért szól úgy, mintha nem szólna, megnéznéd? A kettes szól, az egyes nem. Abban minden stimmel. Tessék, így szól. És. Csak mondom, még egy ilyen alkalom lesz, én hazamegyek. Legyen bármilyen szerződés közös kötelezettségem, engem ilyen helyzetbe ember nem hoz. Tényleg. Ha valaki betelefonál, elmondom, hogy mi történt. Úgy látom, senkit nem érdekel, akkor megtartom magamnak. Jó reggelt, Jó tagányi vagyok, engem érdekel, mert nem láttam. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, úr. Érdekel, hogy mit volt most reggel. Köszönöm. Én is köszönöm, csak megvárok valakit, akivel el is lehet beszélgetni. Jó reggelt. Olyan valakit kérdek, aki két percet velem is tölt. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Kíváncsi vagyok! Jó, kicsi... akkor egy maradjon itt. Uh, én nem vagyok egy művészlélek, tehát uh, vannak érzelmeim, nem is kevés, de nem vagyok egy hepciás pali műsorban pedig kifejezetten uh, kontrollálom magam, akkor is, ha néha kontrollálatlannak tűnök. az, hogy én nekem milyen a műsoromhoz való hozzáállás, csak azért nem kezdem el, mert akkor az egész egy ilyen nagyon magasztos szószal lenne leüntve. Itt olyan körülmények kellene, hogy fogadjanak, amely műsor készítésre alkalmas, ami azt jelenti, hogy amikor bejövök, akkor minden működik. Működnek a CD lejátszók, működnek a mikrofonok, működik a telefon. Erre van valaki, vagy lehetnek többen is, akik ezt kontrollálják. Később egyéb feladatuk is lehet, én őket egyébként olyan nagyon munkával nem terhelem le, egy tízes skálán, ez nagyjából ami, legalábbis ami a, a többi hangmérnökömmel való együttműködéshez képest, egy tízes skálán ez alatta van a hármasnak. Negyedszer fordul elő, hogy amikor inde beérkezem, akkor nem működnek a berendezések, és tudnia kell, hogy én úgy fordulok a munkámhoz, hogy az első pillanat befolyásul, erről már múltkor volt szó, sajnos nem olyan nagyon régen, amikor elmondtam, hogy a Woody ellen is azon, hogyha lemarad a főcímről, ő már nem nézi meg a filmet, mert akkor nem érdekli. Nagyon kínos a dolog, egyszerűen azért, mert egyébként mindazokkal, akikkel együtt dolgozom, csak jót mondhatok, vagy észrevétlenek kellene, hogy maradjanak. Ebben a szituációban azonban az történik, hogy olyan mértékben veszik el a kedvemet hozzátéve, hogy nyilvánvalóan, hogy ahogy az idő előre halad, fáradok. Azért ez nekem is egy nagy menetelés. És most reggel a rádió TV vezetésének megírtam, hogy még egy ilyen alkalom lesz, és akkor én reggel nem rossz kedvűen fogok neki kezdeni a munkámnak, hanem hazamegyek. Tehát én azt nem tűrhetem el, hogy itt olyan körülmények fogadjanak, amelyek a műsorkészítést tízes skálán nem tízesre teszik lehetővé. Ez a legprofessionálisabb rádió, ahol én az elmúlt időben dolgoztam, ha a személyzeti okok átolják ezt, akkor ki kell cserélni, akkor mondják meg, hogy nekem ez ügyben milyen kötelességem van. Ez itt gyors egymás utánban a negyedik alkalom volt. Volt számos alkalom, amikor meghallgattam az indoklást, most már nem hallgatok meg indoklást, mert nincs értelme. Fordított esetben én azt gondolom, hogy a rádiónak vagy a tévénak a türelmövelem szemben már rég elfagyott volna. Nem tudom, érthető vagyok -e, és akar kérdezni. Személy, ne kérdezzem, mert nincs jelentősége, de a hozzáállásomat csak ezzel tudom fémjelezni, ennél többet nem tudok mondani. Hát igen, ez nagyon bosszantó. Én meg azt szerettem volna kérdezni, hogy amikor nem fog lenni élőbe, akkor nem lehet majd ismételgetni a régét. Ha nem veszi rossz néven, mindaz, amit most elmondtam önnek, az engem sokkal nagyobb mértékben foglalkoztat, mint az, amit ön kérdez, az július 4-e után lesz majd. Érdekes. Ebből is látszik, ugye, hogy mindenkinek más a fontos. Július 4-e, azt tudtam, ma a szombat, tehát az július 5-6-ától lesz érdekes. Addig még 32 munkanap van, éppen ma számoltam össze. Most éppen más foglalkoztat. Összeszedem magam, és majdnem egy negyedórás kezdés csúszással kezdek neki annak a műsornak, amely egy perc csúszás nem Eredmény, ezt nem bírt volna el a mai összeállítás miatt. Egyetlen másodpercet. Az elkövetkezendő pillanatokban elmesélek önöknek egy történetet, hívhatnak, de nem beszélgetek önökkel, utána kíváncsi volnék az önök véleményére. Tegnap szóba került a sajtóklub, amely a hirtévé jelentkezik, három pont, most kaphatnak magyarázatot, ami tegnap hangzott el, bár szoros összefüggés nincs, és amikor tegnap belekezdtem ebbe a témába, akkor még nem voltam tisztában azzal, hogy ma 2020. május 20-án 7 óra 27 perckor az alábbi történettel fogok előállni. Az Indexen láttam azt a történetet azzal a címmel Gurmai Zita futva menekült a hír tévés távja elől. Olvasom azt a részt, amely a mai műsor szempontjából releváns. Az MSZP politikusok gurmaizita futva menekült a hírtévés távja elől, akik a kúria gyöngyöspatai ítéletéről tettek fel neki, nekik kérdéseket. Most a nyelvtantól tegyünk, vagy vonatkoztassunk el még egyszer. Az MSZP politikusok gurmaizita futva menekült a hírtévés távja elől, akik a kúria gyöngyöspatai ítéletéről tettek fel nekik kérdéseket. Az informátor című politikai misor hivatalos Facebook oldalán a posztja szerint az alábbi videón az látszik, hogy napszzenőt és viselő gurmai nem válaszolt a feltett kérdésekre, egy darabig megpróbált elszaladni, aztán végül egy boltba tért be. Az index megkereste a politikust, aki azt mondta: a hazugság hazugságjárát kerülöm, azért hazudnak, amit akarnak. Ehhez én nem kellek. Azért sem álló helyzetben, ezért sem álló helyzetben, sem mozgásban nem válaszolok a kérdéseikre az utóbbi két mondatot elolvasom még egyszer, mert hát értelme nem nagyon van. A hírtévi hazugsággyárát kerülöm, azt hazudnak, amit akarnak. Oké, ez még csak-csak, ehhez én nem kellek, ez már nehezen értelmezhető, az a mondat pedig, hogy ezért sem álló helyzetben, sem mozgásban nem válaszolok a kérdéseikre, ez kicsit olyan, mint maga a videó. Megnéztem a videót, és hát aki megnézte a videót, az egészen elképed. Azon azt lehet látni, hogy Szarvas Szilveszter egy mikrofonnal a kezében fut gurmai zita után, aki némi előnye rendelkezik Szarvas Szilveszterhez képest, majd a fiatalember utoléri a képviselőasszonyt, aki görnyet hát a bőrnadrágban ez nem tartozik szorosan a történethez, de hát a maga a kép, tehát gyakorlatilag az ember, amikor ezt nézi, akkor szívesebben gondolja, hogy ez egy film, mint hogy a valóság, és mind a két szereplő esetében szívesebben gondolja, és a bőrnadrág az itt most nem kinézett rasszizmus, csak a stylistnak szólok, by the way, zárva, rohangálnak fel alá, illetve hát fel alá nem rohangálnak, hanem egyenes irányban futnak a képviselő irodaház oldalában. Zavarodottság érzékelhető a hölgyön, akiről nem lehet megállapítani Gurmai Zita, hiszen maszk van rajta, és ennek következtében nem felismerhető. Szarvas nincs maszk. Szarvas Folyamatosan nyomja a kérdéseket, amely a gyöngyöspatai történettel kapcsolatos. Fizikai állapot egyébként nem lehet nagyon rossz szarvas szilveszternek, mert futás közben is úgy kérdez, mint ahogy az, az sem biztos, hogy én tudok kérdezni, tehát semmi liegés nincsen. Attól most hát nehéz eltekinteni, hogy milyen szituáció az, amikor egy riporter fut valaki után, tehát amikor elkezdődik maga az összeállítás, akkor jelentős előnyel rendelkezik Gurmai Zita, gyakorlatilag a mondatait Szarva Szilveszter Gurmai Zita hátának intézi. Az se biztos, hogy egyébként Gurmai Zita ezt hallja, de nem azért, mert fülében van a maszk, hanem, hogy van akkora távolság, hogy az ember ezt nem hallja, és Szarva Szilveszter azért odáig nem folyamodik, hogy ordítson, hanem ilyen hétköznapi hangon tesz föl neki kérdéseket, amelyeket az ember egyébként, hát mondjuk itt koronavírus járvány esetében másfél méterről szokott föltenni, egyébként pedig esetleg közelebbről. Majd elérkeznek a Balasi-Bálint utcához, amin átfut ez a stábnak mondható izé. Nyilvánvalóan egy operatőr is tartozik ehhez az egészhez, csak őt nem lehet látni. Tehát az egész az arra arra nincsenek jó szavak, de nyilván hogy ennek a képtelenségét politikai szimpátiák és antipátiák nyomják el. Úgy, ahogy, tehát én, ha a Gurmai Zita apja lennék, akkor nem lennék eleg, elég elégedett. Hát ugye, ahogy kell, előbb elnéz balra, aztán elnéz jobbra, hogy egyébként ez az a lehetővé teszi-e arra őt, hogy a kettes villamos, vagy a kettes A, vagy bármilyen autót, vagy tehergépjárművet, ami ott közlekedik, elkerüljön, vagy hogy ő elkerülhetővé váljon. Hát ezügyben nem vagyok megbizonyosodva, de hál' Istennek akkor nem volt forgalom. Minden esetre az emberben joggal merül fel az a kérdés, hogy nem üthetné -e el egy autó vagy a villamos. Szarva szilveszter a nyomában, őt iránt is érzek természetesen aggodalmat, de miután teljesen egyértelmű, hogy az üldözött, az gurmai zita, az üldöző pedig szarva iránta függetlenül tudja a hirtévét vagy az ATV-t nem az ATV-t képviselte, az ember kevesebb aggodalmat érez és kevesebb rokonszembe van iránta. Tudniuk kell, hogy a Hírtévé ezt úgy konferálja, és úgy mondja el, most el fel, fel fogom olvasni, hogy mit ír elől a Hírtévé. Ugye még egyszer mondom, ezt szigorúan meg kell nézni, szövegben nem nyújt annyit. Szó szerint elmenekült az újságírói kérdések el az MSZP-s gurmai zita. Hogy elmenekült vagy elfutott, az MSZP politikusát az informátor című műsorunk riportere kérdezte volna a Kúria gyöngyöspatai ítéletéről. A napszönveget és szájmaszkot viselő gurmai nem válaszolta a feltett kérdésekre, hogy mennyiben van jelentősége a szemüvegnek és a, a maszknak, az majd később derül ki. Egy darabig megpróbált elfutni, aztán végül is egy italboltba menekült. A viláminterjú teljes hosszában láthatják. Ez maga az, amiről tegnap beszéltünk. Gurmai Zita nem akart válaszolni. Gurmai Zita tegnap beszélt az indexel, és én is beszéltem vele. Nem akart rendelkezésre állni. Gurmai Zita egy tízes skálán tízesre van zavarban. Gurmai Zita egy tízes skálán tízesre van tisztában azzal, hogy nem viselkedett helyesen. Mármint a tekintetben, hogy hogyan állt, vagy hogyan nem állt. A hírtévé rendelkezésére, de ez semmilyen vonatkozásban nem jelenti azt, hogy a gyöngyös pattai ítéletről ne lenne véleménye, vagy az más körülmények között ne tudna elmondani. Ezen körülmények között ő képtelen volt megszólalni, és jó vagy rossz reakciója, megfelelő rész aláhúzandó az volt, hogy fogta magát és elfutott egy ilyen szituáció elől, amiről mindannyian azt gondolnánk, hogy gyerekes, de azért keresném önöket a tekintetben, hogy ki az, aki ilyen szituációban volt már, és szívesen válaszol olyan kérdésre, amilyen kérdésre egyébként lehet, hogy áltó helyzetében se akar. Tehát ez egy kikényszerített szituáció, az, hogy indokolt-e az, hogy egy felnőtt asszony futástra szégyen a futás, de hasznos viselkedésbe meneküljön, vagy ezt választa, ezt mindenki döntse el, de ne felejtsék, hogy nem önként vállalta ezt. Az, hogy egy riporter, egy stáb, majd egy egész konglomerátum, nevezetesen a Hír TV, ezt vállalja, és azt gondolja, hogy ez egy megfelelő riporteri magatartás, hogy valaki után futunk, akinek egyébként magához a történethez tízes skálán egyesre van köze, hiszen tudom, a gurmaizita az időben külföldön tartózkodott, és ha nem tartózkodott volna, külföldön akkor sem volt szakmailag, politikailag semmi köze a gyöngyöspatai történetekhez, vagy történetekhez, ha ebben tévednék, akkor korrigálni fogok, én így tudom. Tehát, hogy ehhez képest ekkora energiát fordít arra, hogy őt megszólítsa, erre valamilyen indoklás kellene, de én nem fogom megkérdezni. Én a hírtévének nem vagyok semmilyen vonatkozásban szakmai társa, engem az üldözött érdekel, mint ahogy a megnyomarítottak, a kisebbségben levők, azok, akik segítségre szorulnak, azok, for, azok foglalkoztatnak jobban, független attól, hogy ez a mindennapjaimban egyébként a riportalanyjaim összeválogatásából egyértelműen kiderülne, magából a műsorból feltehetően kiderül. Gormai Zita... Hosszú beszélgetést folytattam a tekintetben, hogy ilyenkor milyen a célra vezető viselkedés, ezt önökkel nem osztom meg, ez egy magánbeszélgetés volt. Gurmai Zita nem tért be semmilyen italboltba. Gurmai Zita először átfutott a Balasi Bálint utcán, ahol nem ütötte előtt senki, majd zavarodottan elindult a Balasi Bálint utcának a kereszteződésében, nem tudom, hogy az a merüleges utcának mi a neve, majd miután Szarva Szilveszter ott se hagyta békén, megfordult, és az első nyitva lévő ajtóba bemenekült, és ez volt az italbolt. Az italbolt előtt egyszer már elhaladt, és nem ment be. Tehát itt az a, az a fajta sugallat, mely szerint van egy napszendeges szájmaszkos nő, aki nem elég, hogy elfut a hírtévé mikrofonnyelőd, az első dolga az, hogy befusson egy italboltba, az konkrét a hazugság. Meg lehet nézni. Hogy erre mi szükség van? Ezt Vitrai Tamástól kérdezzék majd, aki azt mondja, erre iszik a vendég. Én nem tartozom ezek közé. Én bennem olyan mértékű agresszió ébredt, mint amilyen agresszió most volt bennem reggel, amikor nem voltak megfelelők a körülmények, de ez az agresszió, ez valójában dű, Egy tehetetlen dű, Amit egy intelligens ember, aki nem biztos, hogy én vagyok, de igyekszem annak látszani és ennek megfelelően viselkedni, feldolgoz. Tudja, hogy hogy kell ilyenkor viselkedni. Nem veri szét a telefont, nem veri meg azt, aki erről tehet, függetlenül attól. Hogy én el tudom azt képzelni, hogy egy ilyen szituációban Gurmai Zita vagy bárki más, aki ott nő, elsírja magát, és azt is el tudom képzelni, hogy aki egyébként a védelmére siet, mint hogy nem, nem sietett senki a védelmére, az valamilyen fizikai cselekedetre is ragadtatja magát. Így nem lehet viselkedni, hölgyeim is uraim. Semmilyen szituációban nem lehet viselkedni. Erre nincs magyarázat. Erről beszéltünk tegnap, csak nem volt ehhez ilyen adalék. Az, hogy az index ebben a formában hozza le ezt a történetet, az alapján azt tudom mondani, hogy egy fokkal jobb, mint a pestisrácok. Egy fokkal jobb. Idézem a pestisrácokat. Nem lehet könnyű MSZP politikusnak lenni manapság, hiszen rendszeresen szembesíthetik őket azzal, hogy a szocialista vezetési kormányok alatti szegregáció miatt gyöngyös patárnak, 100 millió forintot kell kifizetnie. Ezzel kapcsolatban akart feltenni pár kérdést az informátor Gurmai Zitának, aki válaszadás helyett futni kezdett. Ön hogyan kommentálná a Kúria múlt heti ezzel kapcsolatos ítéletét tette fel a kérdés Gurmai Zita MSZP politikusnak Szarva Szilveszter? A kérdése úgy is lehet reagálni, hogy megköszöni az ember. Azt, és sétál tovább, Gurmai Zital nevetségesebb utat választotta, ő futásnak ered úgy megijedt a mikrofontól és a kamerától. Még a köszönés sem a sprint sprintfutókat megszígyenítve lódult meg. A politikus nem volt nehéz utolérni a riporternek, Gurmai taktikát változtatott, és egy ital diszkontba szaladt, ahova jogi okokból már nem követhette a kamera. Mint önök is tudják, a köcsei találkozó kapcsán én beszélgettem talán Rákai Filippel, és beszélgettem korábban Jeszenszki Zsoltal, mint ahogy beszélgettem Horváth Gáborral, aki akkor még a Népszava főszerkesztője volt, és azt kérdeztem tőle, hogy miért kell ilyenkor lerohadni a köcsei találkozóra érkezőket, szinte a szószoros értelmében, amire az volt Horváth Gábor válasza, hogy fideszes politikusok és a holdudvarba tartozó emberek olyan ritkán állnak a sajtó rendelkezésére, hogy minden alkalmat, minden eszközzel meg kell ragadni ahhoz, hogy a saját közönségüket, olvasóikat, rádióhallgatóikat, tévénézőiket, attól függően, hogy milyen médiáról van szó tájékoztassák. Én szerencsés vagyok. Nekem vannak MSZP-s, DK-s, fideszes nyilatkozóim, hogy én erre hogyan tettem szert azt, akik a műsoromat hallgatják több mint 20 éve, vagy közel 20 éve, azok tisztában vannak vele, vérrel, verítékkel, és biztos időnként hajlott gerincsel, mindenki döntselmeikből el, melyikből volt több. Ez a példa, amit tegnap, és talán ma is lehet látni a Hír TV oldalán, nem azt igazolja, amiről Horváth Gábor beszél, független attól, hogy az ő hozzáállását én egy tízes skálán tízesre megértem, de egyesre se akceptálom. Azt kell, hogy mondjam önöknek, hogy most, amikor felhívom új helyi Istvánt, aki egyébként próbált már valamilyen módon, csak ő az informátor egyik másik riporterével kapcsolatot találni, mit gondol erről, valamint ő, aki az építkezése kapcsán újságírókat fogadott önként és dalolva a házában, hogy megmutassa, hogy amit róla írnak, az hazugság. Sőt, neki még egy története volt, egy informátor riportert, nem Szarva Szilvesztert, hanem a másik fiatal ember, talán BD a monogramja, de a rosszul mondom elnézést, ő hívta föl telefonon és állította helyzet elé, ezzel kivíva az ellenzéki sajtó ellenállását, mondván, hogy így nem viselkedünk. Én nem gondolom utólag, hogy ezt a viselkedését bármi is igazolta volna, mint hogy nem gondolom az se, hogy a Momentum elnöke jól járt el, amikor Kovács András felelősére vontam, amikor fogta magát és beáll, beáll, beállított az origó szerkesztőségébe, de azt kell, hogy mondjam, hogy emberileg teljesen vagyok, akadva, szakmailag azért nem vagyok kiakadva, mert itt nincs szakmai kiakadás. Gurmai Zita mellett úgy állok ki, ahogy kiállnék egyébként Selmeci Gabriela mellett is, hogyha egyáltalán vele történt volna ez meg, és őszintén sajnálom, hogy Újhely Istvánon kívül nem tudok fölhívni még egy embert, talán majd ki fog derülni, hogy őt föl tudom elhívni, tehát próbáltam toborozni, nem sikerült, hogy Különböző politikai oldalak azt mondják, hogy ha bár számtalan dologban nem értenek egyet, azt, amit most én megfogalmaztam, abban egyetértés van, beleértve, hogy különböző újságíró szervezeteknek kellene megszólalniuk a tekintetben, hogy ez nem újságírás. Nem tudom, hogy micsoda, de nem újságírás. Most feljövöm új helyi Hello, jó reggelt! Lehet? Elmondanám, hogy miről van szó, még mielőtt itt a lehetett mondanám. Tegnap Gurmai Zitát eh, egy sajátos játékra bírta az informátor című műsor. Az elejét nem lehet látni. Tehát nem lehet látni azt, hogy a szituáció hogy jön létre. Már akcióban van a stáb, amikor eh, a videót látni lehet. Szarva Sylvester fut. Gurmai Zita után, akit nem lehet fölismerni egyébként. Tehát hátulról egy nőt biztos a hozzátartozói felismerik, de én nem vagyok Gurmai Zita hozzátartozója. Tehát fut egy nő után, és közben kérdéseket intéz hozzá, olyan kérdéseket, amely kérdések első hallásra nem tűnnek olyanoknak, ami miatt egyébként valakit az utcán kéne üldözni. Aztán kiderül, mert mellé ér, utoléri Gurmai Zitát, a gyöngyös patai ítéletről kérdezi, hogy miért pont őt az nem derül ki Gurmai Zitáról, továbbra se derül ki Gurmaizita, mert napszöveg és Moszkva rajta emlékezetem szerint átfutnak a balasi bárint utcán olyan módon, hogy az ember joggal foglalkoztatja az, hogy senkit ne üssön el se villamos, se autó. Gurmaizita tovább halad azon az utcán, aminek nem tudom, hogy mi a neve, vagy miután ott is kérdésekkel zaklatja őt. Erre nem tudok más mondani, mint hogy zaklatás Szarva Szilveszter. Megfordul, és az első ajtón bemegy, ami egy ital diszkont, amit egyébként a hírtv úgy ír, hogy az első, amit tesz, hogy bemenekül egy italdiskontba, ami konkrétan nem igaz. Ezt, erre én a történetre az indexen láttam. Az első blikre én úgy gondoltam, hogy Gurmai Zita nem normális, hát hogy teheti azt meg, hogy fut egy pali elől, nem szabad futni, a mondandója van, akkor azt el tudja mondani Áltó helyzetében megalázza magát, a pártját is rossz színben tünteti föl, és ahogy egyre jobban megismerkedtem a történettel, beleértve, hogy beszéltem Gurmai Zitával, beleértve, hogy elolvastam, amit erről a pestisrácok, beleértve, hogy elmélyedtem ebben a történetben mindenhol, ahol egyébként ehhez hozzá lehetett félni, de még egyszer mondom, leginkább a Gurmaizitával való beszélgetésben mélyettem el, eh, amit itt nem tudok fölidézni, mert egy magánbeszélgetés volt. Eh, kezdtem el egyre jobban megérteni a történetet, és éreztem meg azt. Tegnap volt a Kejfe szó a sajtóklubról, eh, és ez olyan, hogy annak, annak a műsornak, mint a tegnapinak lett volna egy, egy nyúlvány, egy adaléka, egy konkrét példa a szemölvénygyűjteménybe, vagy én valójában, amikor tegnap azt mondtam, hogy így ne. Eh, akkor erre kaptam egy magyarázatot, miközben ez az Informátor című műsornak lenne része, és nem a sajtóklubnak, téve, hogyha az ATV üldözte volna így Selmeci Gabriellát, akkor most Selmeci Gabriella mellett állnék ki. Nonszensznek találom azt, hogy politikusok és újságíró szervezetek 24 óra leforgása alatt, még nem telt el ennyi, de 12 óra talán már igen, nem tiltakoztak az ellen, hogy így nem viselkedünk senkivel se ez, elvifogathatatlan, ez, ez, ez, ez megmagyarázhatatlan, és azért hívtak föl téged itt reggel, mert egyrészt neked van kapcsolatod az informátorral, másrészt nagyon furcsa viszonyulásod van a kormánypárti sajtóhoz, hiszen olyan gesztusait voltak irányukban, amilyen gesztus mások nem gyakoroltak. Hozzáté, vagy fogalmam sincs, hogy az NSZP még nem szólalt meg, tehát én azt gondolom, hogy az ember ilyenkor kiáll egy munkatársa mellett, még, akkor is, hogyha ő hülyeséget csinál és elszalad, de bár az MSZP-nek ez lenne a legnagyobb hülyesége, és ezt követően meg fogom hallgatni a népet. Én vállalom azt az ösztüzet, ami ezután rám fog e, hárulni, vagy én ebben kiváltok. Én az emberi méltóságot védem, nem gurmaizitát és nem az MSZP-t, és azt gondolom, hogy nonszensz. Azt gondolom, hogy ilyen szituációban, ha valaki elsírja magát, vagy fizikai atrocitást vállal a cónak abban az értelmében, hogy düböl, elkeseredésből, haragból, tettleg bántalmazza, pofonvágja adott esetben a stábnak a riporterét, legyen a Szadva Szilveszter, vagy Fiala János, azon se lehetne csodálkozni, mert emberi méltóságában olyan mértékben van megbántva, megsértve, fölrobbantva, hogy egy ilyen ember nem ura a saját cselekedeteinek, ehhez képest az is lehetséges, hogy gurmai is Optimális megoldást választott. Én azért szólítottalak meg, hogy mondjál valamit, ha val hozzá kedvet, kérdezni nem fogok, föl vagyok háborodva, azon is föl vagyok háborodva, hogy az NSP nem szólhat meg, de ez kismihály. Én azt gondolom, hogy a Fidesznek is azt kéne mondani, hogy nem ért egyet a gyöngyös patával kapcsolatos élettel, de ezzel együtt NSZP és politikus nem hajszolunk az utcán, mint a Fideszes politikus sem. Ha valaki be fog ide jelentkezni, Fideszes politikus szívesen meg fogom szólítani és most tiéd a szó és a kép már annyiban, amennyiben engem fognak látni. Nagyjából van négy perced. Ha van, mondandó meghallgatom, ha nem, akkor elköszönök. Kicsit hosszú volt a felvezetés, de legalább tudod, hogy miről van szó. Beadhatlak? Tessék parancsolni! És, és, és többenten néztem én is a tegnapi hírekben az egész videót. Egyébként a kedves és kollégák mindenkit elkaptak, mindannyiunkat ott a fehérház előtt, és azt láttam, hogy kifejezetten a leg, majdnem használtam, lehetetlen szituációba lépnek oda, ki az orvát fújja ki, telefonál, és megpróbálnak olyan felvételt kiprovokálni, amiből utána hírgyárhatnak. Gyárhat, Szerintem mi egy politikus egyébként sok mindent el kell, hogy tűrjön. Ez benne van a foglalkozásunkban, de akkor csinálják azt, hogy néhány másodperc erejéig mutatják, hogy hogy reagál az ember, nem reagál, reagál, megáll nekik, nem áll meg nekik, de ez, ami tegnap zajlott, én azon izgultam, amikor néztem a felvételt, hogy el ne üsse valami. Az itát, hiszen áthajszolták ott a villamosi nekem. A párt egyébként azért nem szólalt meg, mert hogyha a régi tapasztalatunk, hogyha ilyenkor még egy hírtévés, ilyen provokációra pártként ugrunk, akkor az még plusz két napig hír, mert semmi értelme nincsen, és nem a tartalomról szól, hanem meg egy felesleges, és valószínűleg szimpátiát kelti nem képes Skanderről. Az, amit művelnek a szörvedmény, és hogyha most a be jól hallottam, akkor te is azt mondod, hogy emberi voltában sérti meg, teljesen mindegy, hogy a politikust, vagy lehetne ez egy fordított történet is, sérti meg nap, mint nap egyébként ez a stáb. A, a, a, az országgyűség képviselőket, az európai parlamenti képviselőket. Azt mondtad az elején, hogy nekem hogy is fogalmaztál, hogy, hogy én a, gesztusok a bold vagy nem tudom mit mondtál a Igen. hírtévések felé, félre ne érts, a tévénéző ráadjú hallgató, ugye én beleálltam ebbe, és e, meglehetősen kemény válaszreakcióim voltak, úgyhogy finoman le is álltak. E, én hozzám is ott jöttek tegnap, egy nap előtt, ez már nem is tudom melyik nap volt. De te. nap Én akkor odakacsítottam nekik, és mondtam, és átok, újra akarjuk játszani a történeteinket, úgyhogy minket nem, nem válaszolok. És tovább mentem, de pontosan tudom azt, hogy egy ilyen esetben akár pánikja, pánikot is kaphat. Hát valami, konkrétan ezt még a, még a legrutinosabb parlamenti képviselők is, mert hogy el nem tudja képzelni a rádió hallgató, hogy az milyen, amikor teljesen magán hirtelen, hogy csak hatolnak egy kamerával, közel a mikrofonnal és elkezdenek zaklatni. Ez zaklatás. Igen, csak az a kérdés, hogy Miután az Index az egyik legnagyobb hírportál, és nem csak hírportál átveszi, és valójában nem veszi azt a fáradtságot, amit a Kejfejancsi vesz, és nem, ezt az egész történetet nem helyezi szövegkörnyezetbe, valójában meghagyja abban a szövegkörnyezetben többé-kevésbé, amiben az informátor tette. Cím. Gurma és Zita futva menekült a hír tévés Ehhez képest a Pesti rácok címe Jöseim bolt nem fut úgy, mint Gurmai Zita, szarva szilveszter kérdéseiről. Mi okay. itt a különbség? Tehát, én azt, tehát anélkül, hogy én az indexet magamra akarnám haragítani, nem, mintha egyébként emiatt nagyon aggódnék. Pontosan az az emberi méltóság iránti aggodalom hiányzik az ő szövegükből, amit én megfogalmaztam, amiből két eset vagy két lehetőség adódik, vagy nekem van igazam a tekintetben, hogy itt az emberi méltóságon csorba esett, vagy nekik van igazuk, ha viszont nekik van igazuk és nekem nincs igazam, akkor valójában én alkalmatlan vagyok a feladatomra, hiszen egész egyszer olyan mértékben tévesztettem célt, amilyen mértékben nem lehet. Like vadászat, ezek szerint mind a két oldalon megtörtént. Ebben az ügyben nem nagyon értettem, hogy az indexnek miért kell egy hírtévés ilyen provokációt kiszolgálnia, hiszen semmi más nem tette ezzel az index, lelkük rajta, de hogy ebben egyébként kellene egy közmegegyezés legyen a politikai oldalak között, hogy ilyet nem játszunk. De azt gondolod el, drága István, a hírtévének a címe? És az index címe ugyanaz. Gurmai Zita futva menekült a hírtévés el elől 1743. A hírtévé és 1609. Gurmai Zita futva menekült a hírtábja elő, a hírtévés tábi elől index. Magyarul a hírtévé itt nem vette rossz néven az index címét, egy az egybe átvette. Ha valaki ezt megnézi, és csak ott a hírösszegzés nézi, azt gondolja, ez a két fórum, vagy ez a két uh, internetes izé, ezek egy platformon vannak. Az egész történet így. Hány inget keltő. De ki fogja megvédeni ha... egyébként gurmai a méltóságát? Vagy nincs de... szüksége az ő mér... Tehát valójában én itt arány tévesztek Ebben a pillanatban én védem meg, de leginkább te védted meg azzal, hogy foglalkozol ennek az ügynek a, ezzel a... a de, ezzel de hol lakik ki Magyarországon ma az emberi méltóság? Hiszen, hogyha én egyébként ezzel előállnék egy politikussal, akkor az MSP és gurmai a bűneivel jönnének elő, amire azt mondanám, oké, rendben van, de ennek miközben van a méltósághoz? Nincsenek bűnei ráadásul, tehát egy olyan politikusról beszélünk, aki semmilyen módon nem bátolható, éppen ezért próbáltak vele Fokóvátok le, le úgy vért csinálni, hogy uh, egy ilyen anyagot legyártsanak. De hogy a legközelebb el... én a sajtóklubban egy fehérje halmaz leszek, aki összetévesztette a szezont a fazonnal, és megvédek egyébként egy szemkírülhető kormánynak egy politikusát, uh, aki egyébként futva menekült, akkor nem is az, hogy engem ki fog megvédeni, én már hozzá vagyok szokva, hogy engem az égegy a világán semmi ki nem véd meg, engem megvédett eddig a munkám, az elegendő volt. Kellett némi idő, amíg egyébként helyreálltak az eredeti viszonyok, ahhoz alapvetően az kellett, hogy az ember ne hajjon meg, se biológiaiak, se szakmaiak, De ez a, nonsense. El, nagyon eldurvult a, a politikai szócsata, ez már több mint szócsata. Látod, hogy egyébként a elnök maga és a Fidesz első számú tagkönyvének birtokosa, vagy nem tudom, Hanyas tagkönyv birtokosa olyan módon uszít már ellenzéki szereplők, és nem csak politikusok ellen, hanem értelmiségiek, közgondolkodók, vagy éppen mondjuk Cutozoltán zenészel szemben, zenész ellen itt az elmúlt napokban, amelyeknek sajnos nem tudom, hogy hol a vége, de hogy ö, ofonok fognak csattanni, attól tartani lehet, mert a felhergelt táborok, a, a, úgy mint a szurkolók egyszer csak egymásnak fognak esni, amiatt, amit művel például a Hírtévé, vagy amit mi sokszor politikusok eltűrünk, mert nem tudunk más csinálni, mert senki nem bír minket, meg egyébként, ahogy te az előbb saját magadra Köszönöm szépen, sajnálom az aprókot. nem is tudom, hogy mit kell mondani. De. Szerintem semmit. 061 0877 már réges-rég Tócsabával kellett volna beszélgetnem, vagy kellene, de mint önök is tudják, vagy nem tudják, a műsor technikai okok miatt 10 percet csúszott. Talán a történet előadásán nem érződött az az indulat, ami egyébként eszügyben bennem volt, vagy lehet, hogy kifejezetten használt a műsornak. Mindazt, ami elhangzott, arra várom az önök reakcióit, hozzátéve, hogyha kérdezni akarnak, kérdezzenek. 061-877-0877 Ha nincs kérdés, nincs telefon, azt is tudomásul veszem. Mit tudnék egyebet tenni? Jöreged, Horváth Jö Péter, ugye nem baj, hogy bele nem értek egyet, most részes, fogad el, hogy egy ellenvélemény is Volt. Én is megnéztem ezt a videót, először is egy mondat a végéről, hogy nem ment el a Vitaliszkózat előtt, hanem egyből bement a Vitaliszkózat előtt, nem ment el előtte előtt először, hogy nézd meg, nézd, meg, nézd és még egyszer. most megnézem, ha Netán véletlen elmegy előtte, akkor Péter, bármennyire is szomorú, valószínűleg ezt az évet fogjuk kihagyni. Most megnézem. De netán el, ö, ö, nem ment volna el, akkor hogy magamra mit vonatkoztatok? Hát ez most egy nehéz kérdés. Elnézést, ezt is meg kell, hogy nézzük! Kicsit felvazlan Elvileg itt ilyenkor lehetne valaki, aki segít nekem, hogy ezt egyébként be is játszom. No, hát akkor itt van. Csukolom, bocsánat, csak egy kérdést engedjen meg. Itt fut Gurmai Zita, elfut a képviselői mellett. Fut érte szalva a szilveszter, mint egy futóverseny lenne. Gurmai Zita rendesen úgy fut, mint egyébként futó lenne. Tényleg van rajta napszemveg és van rajta a maszk. Most a sarokra érkezünk. Hát úgy tessék, lássék, átnéz, majd... Itt van az volt Elfut mellette, és befordul a sarkon. Péter, ebben az évben nem beszélünk. Arra kérlek, hogyha lesz ősszel messziről jött ember, oda negyere el. Nem szeretnék veledet hegységbe lenni. Azon kívül, hogy az emberi méltóságról tízes skálán tízesre gondolunk mást, ezen kívül elmegy azelőtt, ahova másodszorra megy be. Nézd meg! Én most megnéztem. A mai nap folyamán még beszélhetünk, telefonon, műsorban nem. Jó Györeget kívánok! Figyelek! Hello! Figyelek! Fial, úr! Azt mondjam, legyen szíves, mondja, ha az én hangomat hallja, nincs más ebben a rádió-tv-műsorban, aki beszél. Felfedés, bocsánatot kérek, csak azt szeretném megkérdezni, hogy miért szaladt el Burmai Zita? Hát nem megerőszakulni akart az a szerencsétlen ember, hanem csak kérdezni akart tőle. Zavarba jött. Nem akart válaszolni, pánikrohalma volt, fogalmam sincs. Ez, ez, ez őrület, hát nem ezt várná el az ember egy képviselőtől. Ha öntől valamit akarnak, és ön azt nem akarja, akkor hogyan reagál rá? -e? megmondom neki. Mm. Volt, már okay, volt már olyan szituációban, amikor olyan egy televíziós tábl nem, nem. Hát volt, akkor nem. több megértést. Én azt megértem, hogy az az elvárás Gurmai Zitával szemben, és bennem is ez az, az elvárás, hogy neki itt helyt kellett volna állnia. De ha nem állt helyt, akkor nem az a megoldás, hogy egyébként ezt a riportot ebben a formában leadjuk. Tudja, ha nem áll helyt, akkor utána elmondjuk, hogy nem jött létre ez a találkozó a hírtévé és Gurmai Zita között. De ezt leadni, mint szégyen a futás, de hasznos alapon, ha ez önnek bejön, Horváth Péter sorsára nem jut, hiszen nem mondott tételesen nem igazat. Azt, azt tudom önnek mondani, hogy más gondolunk a világról. Egyszerűen megáll az eszem. veszem. Jööreget! Jööreget! Jó reggelt kívánok, Nagy Attila vagyok Újpestről. Annyit tennék hozzá, hogy ha már emberi méltóságokról beszélünk, akkor azoknak a magyar családoknak az emberi méltóságáról miért nem beszélünk, akiknek az oktatását, a gyerekei oktatását gyöngyös rönkre és még ezért a cselekedetért azok a kiilleszkedett családok még pénzjutalmat is kapnak. Tehát itt is jogosnak érzem az angodalmat az emberi méltóságért. Azt kérdezem öntől, hogy ha önt valamilyen méltatlanság érdi, akkor ön egyébként felmondja az elmúlt 50 évének az összes méltatlanságát, vagy arra az egyre reagál, ami éppen történik önnel? Nem, nem, hát mert arról van szó, ugye az egész helyzet, hogy egy valóban havi 4-5 milliót kereső Európa Parlamenti képviselőnek úgy a kötelesség a sajtó rendelkezésére áll, és ráadásul ilyen fölös kérdésben, mint amit hozzá intézve. Köszönöm szépen. Gyüreget Jó Gyüreget. Halló halló. Mondom, jó reggelt, azt mondjam, nem mondom még jó egyszer. Jó reggelt, jó reggelt. Halló, halló. Aki meghallja a hangomat, mondja, aki ötől, hatól, avval köszönöm szépen, nem akarok beszélgetni, nem várok önöktől egyetértés, a véleményükre vagyok kíváncsi. Jó reggelt, kívánok. Jó reggelt, kívánok. Én, én nagyon rühellen ezt a jobb is sajtót, ahogy és amit csinál de engem ebben a dologban nagyon zavar az, hogy amikor hogy éveken át hallgattuk azt, hogy a baloldali sajtó nem tud beszélni a politikusokkal, elszaladnak, mindenféle baromságot mondanak, bemennek a férfi vécébe, mit tudom én, ezerféle dolog volt a parlamentben is, a parlamenten kívül is, a teljes baloldal joggal fel volt háborodva, hogy ez nem eljárás az újságírókkal, hogyha ők valakit megszólítanak, akkor az fejére húzza a sapkáját, vagy elbújik a, nem tudom, oszlop mögé, és nem válaszol. És most ezt látjuk Pepitába, és én értem, hogy zavarba jött a képviselőasszony, és, és nem tudott spontán válaszolni, és félt, hogy hogy forgatják ki, amit mond, de ugyanezt a viselkedést fordítva, állandóan és teljesen joggal elítéltük. Nem, nem több szám Én elítéltem. Jó reggelt kívánok! Jó napot kívánok, Fiola úr! Hát teljesen egyetértek önnel. Ki vagyok borulva teljesen. Ha véletlenül odakarcsolok a hírtévére, és meglátom... Én ezt nem a, a hírtévéről a... beszélek, én a hírtévének ezen maga... Tehát a hírtévét nem kaszálom. Én egy attitűdről beszélek, ami lehet, hogy sokszor előfordul, de én nem a hírtévéről beszélek, hanem a hírtévének erről a konkrét esetéről. Ez fontos dolog. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Dr. Molnár Remőke vagyok, és szeretnék a kejfelye... Abban a van. Igen. Mondom, abban van. Jó, köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok! Utolsó utáni mondatot engedj meg nekem, utolsó utáni. Nem, Péter, nem. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, akkor mondom az én véleményemet gyorsan. Nekem ez olyan volt, mint amikor a Rogán Antal elfutott és beszállt a liftbe, és rácsukodott a lift. Egy Szeretnék valamit kérdezni. kérdezni. Szeretnék valamit kérdezni. Igen? De egész őszintén. Agatom. Őszintén. Muszáj ezt bármivel összehasonlítani. Én értem egyébként, könnyen lehetséges, hogy én magam is ezt tenném a műsorban. Ez És a most elnök, el... Én ezt értem, csak saját magam tevékenységét is átgondolom. Önkritikát gyakorolok. Tehát amikor egy három vagy négy négyzetmétert jelölnek ki a parlamentben a sajtó számára, tök mindegy, hogy ez melyik sajtó. És onnan kell megkérdezni azokat, akik nem akarnak velük szóbálni. Demilitarizált övezeteket hoznak létre, vagy kellene létrehozni. Csak hát nehéz így távolságból beszélgetni. Tiszteletben tartom a véleményüket. Azokat is, akik egyetértenek vele azokat is. nem, Horváth Féterrel azért nem beszélek, mert tételesen nem mond igazat. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Kérem szépen, uh, doktor, mondjanak. <hírom> <hírom> Jó reggelt! Jó reggelt! Mondom jó reggelt. Viszontalás. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Én azért telefonálok be, mert én nekem a maga műsora eddig nagyon tetszett. Az, hogy a Horváth Péter nem mondhat el egy véleményt. Ez is nem vélemény, ha megnézi a videót, akkor. Hát, én imádtam ezt a. Azt mondjam, nézze meg a videót, és döntse el, hogy elhaladt e azelőtt a bolt előtt, ahova utólag visszamegy és bemegy. Jó, ez nem az a kérdés, hogy én hogyan bánok Horváth Péterrel, ez annak a kérdés, hogy hogyan bánok a tényekkel. Ha valaki ezzel együtt úgy gondolja, hogy gurma zita rosszul viselkedett, és fel kell neki hánytorgatni mindazt, amit egyébként az MSZP elkövetett, abban nem fogok vitatkozni, de azzal, hogy egyébként egyből bement az italboltba hát, nézze meg, és utána mondja meg, hogy kinek van igaza, jó? Tehát válaszok szét a történetnek a különböző részeit. Jó reggelt kívánok! Halló, halló, jó napot kívánok! A Fiala úr, misorában vagyok. Nem tudom azt mondjam, ha próbálkozik, hogyha nem egyből, igen, igen, akkor, igen. akkor mondja azt, amit akar, mert nagyon hosszú akkor a felvezetés. Mondanám. Jó napot kívánok! Kedves Jala úr, én, én nagyon tökéletesen egyetértek önnel, amilyen véleményt nyilvánított. Én egy budapesti idős jogásznő vagyok. Van véleményem a dolgokról, de... Jó regget, kívánok! Szép jó napot, jó szerencsét! Tisztelette! Csak egy 2016-os kormányrendelet, illetve, ö, hogy mondjam, megemelték, megemelték, rögtön mondom, tiszülete nyuggyésbe. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, Nagy Pál vagyok. Azt Úgy szeretném megkérdezni, hogy elsimolnászlóval mikor lesz izgalmas beszélni. A tanulságos műsor, ajánlom figyelünk ő. jöreget Biztos, hogy önnek ma reggelbe kellett volna jönni. Gyüleget. Jó Gyüleget kívánok. Én szerintem nem akart beszélni a az újságíróval is azért menekült. hát hogyha maga nem akar valakivel... De könyörgöm, ezen túl vagyunk, nem erről beszélgetünk, arról beszélgetünk, hogy az, amit ez, az, ez a viselkedés létrehoz, azt ön, ha megnézi, vagy elmondják önnek a történetet, ahhoz, hogyan viszonyul. Amit ön elmondott, az evidencia. Ha túllépünk az evidencián, van miről beszélgetnünk, ha nem lépünk túl az evidencián, akkor meghallgatta a nyolc órás híreket, oszt jó napot. Nem önnek igaza van. Köszönöm. Ennyi? Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok, Gálni vagyok! A felvetett témával kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy nem járt el helyesen a Gurmaizita, amikor elmenekült a, a kérdések elől, de már szerintem ő így van ezzel, hogyha egy ilyen portáltól megkeresik, vagy meglátják, már mindjárt elinnalás és a, a, a, jut eszébe, mert már felmérte az utána következő ö, reagálásokat, hogy úgy fogják ezt majd kiforgatni a hír De És... Nyarag ugyanazt, hogy összességében nem értem, hogy akkor most mit mond. Hát én azt mondom, hogy a gurmai zita azért futott el, mert már közben felmérte... Én nem azt kérdeztem tová... öntől, hogy miért futott el, én azt kérdezem öntől, hogy az, amit egyébként a történetről tud, az milyen benyomást kelt önben. Az, hogy miért futott el a gurmai zita, azt én pontosan tudom, ennek következtében öntől ezt a verziót nem hallgatnám meg. Az, hogy a véleménye van erről az egész szituációról, azt szívesen meghallgattam volna. Most felhívom gurmai zitat. Jó reggelt kívánok! Mondom, jó reggelt! Jó reggelt! Ki védi meg a molnács eszéli emberi méltóság? Igen. Jó reggelt! Uh, Balogh Zsuzsa vagyok, én vagyok a véres szájú betelefonálója a Karczádiónak. Azt szeretném kérdezni magától, hogy hallott már ön az ellenzéki politikusoktól az Európai Unióba beszólást? Mert én meg vagyok sértve a nemzeti értelmét. azt meg azt, mondjam, ő hogy ő is, kis, türe, kis türelmét, kis türel, türelmét, türelmét. Önnek lehet, de. hogy ebben tökéletesen igaza van, de mennyiben magyarázza? Tehát én azt mondom önnek, hogy ez a két történet ez nem, ez és és nem vagy Értem, tehát az, tehát az, az, az hogy de az, elnézést azt mondjam, amikor Újhelyi István ilyesmit tett, akkor az első beszélgetésem vele úgy kezdődött, hogy bennem is visszatetszést keltett, függetlenül attól, hogy egyébként igaza volt-e vagy sem. Pont. Az, ami Gurmai Zitával történt, én azt nem kötöm össze ezzel. Igen, csak a téma igencsak aprócska. Mert kicsit például a fehérje halmaszt arányba kellene tenni a kitűzőkkel, amit Orbán Viktornak ajánl az ellenzék. De vagy meg, azt értsen meg, azt hogy Úgyhogy mondok önnek egy példát, türelem, türelem, türelem, türelem. egy konkrét példát, hogy akkor egy nyelvet beszéljünk. Igen? Nekem volt egy ismerősöm, akit én megsértettem, és utána azt mondták, hogy ez mi kettünk viszonya, nekem volt igazam, de ő megsértődött. Van ilyen. Azt mondták, hogy itt a mi időszámításunk befejeződött, mert egyébként ő mindig erre fog emlékeztetni, és azt mondták, hogyha egyébként ezt az illetőt valaki 1222-ben az aranybulla idején megsértette, akkor számára az 1222 és a 2020 közötti idő kiesett. Én meg azt mondom azt mondjam, hogy önnek mind igaza van, amit mond, de ez nem érinti gurmai zita méltóságát. Az, hogy egyébként az MSZP hogy viselkedik, vagy gurmai zita adott esetben, hogy viselkedik, az nem tartozik össze. Még egy eset lehetséges, hogy ön azt mondja, hogy mindaz, ahogy egyébként gurmai zita viselkedett és az MSP, az alapján ő ezt megérdemli, akkor azt tudom önnek mondani, hogy mi mélységesen nem értünk egyet, de tudomásul veszem. Én ezt a kettőt különkezelem, az a kérdés, hogy ön képes -e erre, vagy úgy gondolja, hogy ez csak egyszerre lehet kezelni. Én úgy értelmezem inkább, hogy ennél sokkal-sokkal értelmesebb ember, ne, ne, ne, mint de, hogy ne, ilyen témával foglalkozom. De azt értse meg, hogy a méltóság... a asszonytól ez kicsit Azt sokkos, mondjam, a méltóság, a ő. méltóság, annak idén a kosztal... az igen. Tudja, hogy ebben az országban az emberi méltóság az a béka segge alatt van, de nem most van békaseggé alatt, mindig is ott volt. De az egész ország méltóságát sérti meg az ellenzék, akik ott ülnek az Európai Unióba. A német Én... adásokat is nézem, a Én magyar értem, adásokat. Ez, ez egy tragédia. Ez egy Én... Egyedül Magyarország. De ezt a kurma ez. izitán kell leverni, hogy futunk utána, amikor nem akar velünk szóba állni. Állj, állj. Nem, hát oda se kell rá figyelni. Hát akkor meg kell Akkor meg nem. Én ezt értem, asszonyom, de akkor ezeket külön kell tudni kezelni. Igen, ez igaz. Úgyhogy igaza van, ebbe köszönöm szépen. A témán csodálkozom, és a, a tudom, az. A méltóságról van szó, asszonyom. Vár. De ilyen bájosan ez az István még soha életében nem beszélt. Most hallottam a vezetéknemét is, és bocsánat, nem akarok sértőt mondani. Ő így. De értem azt, amit mondasz, hogy nyom, csak azt értse meg, hogy ezeket én külön választom. Tehát az, értem? hogyha van egy étterem, amit én utálok, hogy én oda bemenjek csak azért, hogy megmondjam, hogy őket utálom, hogy velük nem, nem ebédelek ott, annak nincs értelme. Ah, jó. És köszön még valamit mondhatnék? A szeretne. A KAC rádióba, a baláverbe mindenki betelefonálhat. A másik oldalról is jönnek a Dehonesztáló többnyire hatugságok. De e, itt az én két telefonom le van tiltva. Tehát én a magam én nem tudtam fölhívni, csak a most rálam élő biztos, hogy nem volt letiltva azt, mert ezt én kezelem. Itt az ég egyet a világa senki nincs letiltva. Néha azt gondolom, hogy én vagyok letiltva a Műsor kezdődött. <hazd> Jó reggelt kívánok! Ha van egy elválasztó zene, ha telefonálnak, akkor mindenkit le fogok mondani már, ha nem, akkor folytatódik a műsormással, majd veszek egy nagy levegőt. Jó regelt kívánok! Jó regelt kívánok! Figyel. Én az itt helyébe megálltam volna. Oké. Okay. Jó regelt kívánok! Mondom jó regelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Tudja az egészben mi az elszomorító? Hogy nem tudják az emberek, hogy miről beszélünk. Hát többé-kevésbé. Fölháborító. Tudja, hogy azért van önnek nem. igaza, nem mintha magyarázatra szorulna, tudja, hogyha valakit rúgnak a földön, aki már nem védekezésre képtelen, lehetek az én a Bajázsolt, az Orbán Viktor vagy Kovács Géz, akit nem ismerek. Nagy kérdés, hogy az embernek van-e mersze oda menni és azt mondani, hogy én nem tudom, hogy ő mit vétett önök ellen, de most az a kérdés, hogy halára akarják rugdosni, mert akkor nosza, ha meg nem, akkor hagyják, hogy fölálljon. Valószínűleg ilyen hossza nem is tudnék beszélni. Csak az a, szerint, az a dolog, hogy nem futunk egy nő után, aki nem akar válaszolni, és akkor most elmagyarázzák az MSP bűneit, az valóban tényleg azt mutatja, hogy nem értik, amit mondok, de azt érte hogyha ennyi ember nem érti, mégis én bizonytalanodom el, hogy valami olyasmit gondolok, ami nincs úgy. Figyelek. Na, csak annyit szerettem volna még mondani, hogy én több mint 40, éve, 40 évig televízióztam. Hát szégyellem, hogy, hogy tévés voltam. Nem hiszem, hogy emiatt önnek szégyen lennie magát, ez nem önrefhet itt árnyékot, és azt sem mondom, hogy a hirtévére árnyékot vet itt most momentán igen, ha ezt az ATV követni el, akkor az ATV-re vetíteni árnyékot, ha az RTL Klub bárkire, ha én csinálom, akkor rám Jó reggelt! Jó reggelt! Én teljesen az Újpesti betelefonálóval értek egyet, a gurmaizita a Gyöngyöspatai családok elől fut uh -huh. Ezt meg fogom jegyezni. Tehát ott, amikor fut, valójában nem szarvaszi, tehát ez valójában egy görög drába. A lelki elől fut. Jó reggelt! Kívánok! Érdeklőni szeretnék, illetve egy jó me a tör, magyar törvényeket. A... Jó reggelt! Ö, szerintem itt semmi kivetnivaló nincsen ebben, hogy elfutott az italból, gondolom, az hiszen annyi futás után megérdemelt egy italt. Azt írja, aki férfi, ezt a gusztust, újságírást én is kipróbálom Veszprémben, de még nem tudom kitkergessek meg. Elképesztő hova süllyhet a szakma, de ez nagyon jó ez. Amíg nem tudom, hogy kit meg, ez... Én nem azt mondtam, hogy nem megy be az italból, de én azt mondtam, hogy először elfut előttes révizavé és miután nem hagyják békén, visszafordul, és az első adandó alkalommal bemegy. Figyeljenek, az msp nek most, jó, két telefont fogok lebonyolítani. Aztán elnézést kérek mindenkitől a mai műsorért, hát ugye ez a kejfejön ez ez fontos. Hány vesi fel, hogy ha Istvának próbálom, akkor hívni. Kistudvánaket kérem. Figyelök. Azt, hogy, az, hogy nem értik meg, amire ön gondol, az abszolút ne el. Én magával értek teljesen egyet, és engem nem fognak ezek az emberek elbizonytalanítani abban az érzésemben, hogy itt mindenkit, itt megalázták ezt a nőt. És ezt igen, aztán... csak azt kell, hogy megértse, hogy, hogy én a sebész nekem tekintettel kell lennem azokra a forradásokra és azokra az egyéni dolgokra, amivel a beteg rendelkezik. Tehát, hogyha hozzájulnak... Ez meg a beteg, hogyha mindenre rendelkezik, mindenre figyelemmel vagyunk. Jöreget. Jó reggat! Jó Én azt gondolom, hogy próbálná meg mindenki beleképzelni magát egy ilyen szituációba. Teljesen mindegy, miért menekült, menekült, és egy menekülőnök nem üldözön. keresztül az út testen, meg minden, szóval ez, ez egyszerűen borzasztó. Ez így van, asszonyom, de, ma már ott, de most ott tart ez a műsor, hogy ebben ön és én, legalábbis a betelefonálásokat tekintve kisebbségben vagyunk. De némi empátia. Azt hát, szóval szóval tudok mit mondani, azt tudom önnek mondani, hogy kisebbségben vagyunk. Hát ez Tehát Horváth étterrel az mondani. így folyik a vita, hogy most elsőként futott -e be, vagy másodikként miközben ennek a jelentősége tízes skálán egyes. Igen, pontosan. Hát köszönöm, hogy meghallgatott. Jó, csak az én szomorúságom, miközben a műsor nehezen indult. Hát bár az a szomorúság lenne benne, mint ami az elején volt. Hozzá vagy én nem a Fidesz támadom és az MSZP-t véden, vagy fordítva? Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! A mai világban kihalt az empátia. Uh -huh. Igen. Hát akkor bennem még él. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Balog Mária vagyok Szegedről, és ezen jut a hídgyülekezetének az adó egy százalék szlogenje, hogy Jézus Atya Isten. Tehát ö, egyszerűen hihetetlen, hogy ön föl, fölvet egy morális, mert ez tényleg morális kérdés, erkölcsi kérdés, és mindenki politikát csinál belőle, nincsen a morálnak és az erkölcsi érzéknek jobb és baloldala, úgyhogy maximálisan egyetértek önnel, és, és mélységesen fölháborít. Teljesen mindegy, hogy jobb oldal, baloldal, szocialista, mindegy. Van egy erkölcsi és én úgy érzem, hogy ebben az országban a morál és az erkölcs az, mintha megszűnne. Csak politika van. Jó és A Gurma izitát hívom. De ő is se veszi fel. Jó éreget. öreget! Jó Azt gondolom, hogy a gurmai zita esetnél már csak a betelefonálóknak a mai minősége rosszabb véleményem szerint, és egyetértek. De Egyre könyörgöm, a... tisztes, tisztelt el a népet nem lehet leváltani. Azt nem lehet leváltani, de elkeserítő, az ország itt tart. Ez elkeserítő. De én ezt most csak, tehát ezt eddig is tudtuk, csak most volt egy konkrét példa. Tehát tulajdonképpen ott tartunk, hogyha a gurmai zita elesik, és nem folytatom, a nép azt se tartaná egyébként kifogásolni valónak. Igen, egyetértek. Jó, én nem vagyok jobban hogy mondjam, pontosan tudják. Tehát, hogy ugye, aki engem régóta hallgat, az tudja, hogy az a történet, hogy áll az árok széren egy autó, megállok, és azt mondom, ja, a Kovás László akkor nem segítek neki, ja, az Orbán Viktor nem segítek neki. Ugye ez egy száz éves példa. Megállok, Orbán Viktor segítek neki, Kovás László segítek neki, nem a Fidesz elnökét látom, nem az MSZP elnökét látom, egy bajba jutott embert látok. Az, hogy Gurmai Zitát valójában nem Szarva Szilveszter üldözte, hanem a gyöngyös patai szegregációt egyébként másféleképpen megélő tanárok és szülők ott meg kell, hogy álljak, az a fantáziának egy olyan műve, amielőtt, mint szellemi teljesítmény, leborulak, és azt mondom, én itt valamit rosszul mértem föl. Egyetértek is elkeserítő. Nem kicsit. De mi van akkor, hogyha nekem nincs igaza? Ezt ugyanabban... Na jó, hát ezt... Jó reggelt. Az igazság, reggel. azt nem tud tévedni. Kedves János, lehet, hogy nem látta a TV2-n volt ma reggel 7 órakor egy... Mi volt a TV2 reggel 7 órakor? Ö, beszélgettek egy úrral, pontosan erről az esetről. De drága úram, TV2... nagyszerű. Aki betelefonál, az... Jó. Emlékezzenek vissza, hogy amikor atrocitás értem Bajár és Zsolt gyerekét, én egy tízeskálán tízesre álltam ki mellette belélt, hogy beszéltem az apjával, és nem tízeskálán tízesre, hanem azt gondoltam, hogy ennyi és ne tovább. Lehet? Lehet? Igen. Jó, el fogom mondani, ugye nem hallgat engem, ebből adódóan nem tudja, hogy miről van szó. Én felelevenítettem a tennapi gurmaizita történetet úgy, hogy Újhely Istvánnal beszéltem nem sokkal három, nyolc előtt. És gyakorlatilag a gurmaizita féle tegnapi történet az megvan önnek, tócsabával Csabával Igen, hogy... Igen, igen, sajnos meg. Jó, de bennem az elemi felháborodás volt, beleértve, hogy én, ha nem is tartom egy szakmához, de mégis azt gondolom, hogy valóban tartozom. Én azt gondolom, hogy ember nem fut egy nő után, nem csak akkor, hogyha a szerelmében vissza van hanem akkor sem, ha egyébként nem akar vele szóba állni. Én ezzel a történettel megismerkedtem, téve, hogy a szellemileg egyébként hozzám közelebb álló indexet választottam, amely egyébként szintén gyalázatos módon kezeli a történetet, hiszen annak csak részeit emeli ki, a teljes történetet nem. Én valójában Gurmai Zita mellett, mint nő, mint magyar állampolgár álltam ki, nem mint az MSP politikusa mellett, és az emberi méltóságot véltem sértve. Újhely Istvánt reggel fölhívtam, hogy mi erről a véleménye ő elmondta, ezt követően a hallgatókkal és a nézőkkel beszélgettem, akik gyakorlatilag felemlítették az MSP összes védkét. Elmondták azt, hogy Újhely István mennyiben viselkedett Rosszul, Strasbourgban vagy Brüsszelben, elmondták azt, hogy valójában a szegregáció elleni tiltakozók üldözték ott Gurmai Zitát, és nem szarva Szilveszter. Természetesen voltak olyanok is. Durván 10 percen belül visszahívnám önt. Köszönöm, csak Gurmai Zita hívott. Gurmai Zitával én beszéltem tenap de nem akart nyilatkozni. És konkrétan meg nekettem a történettel és az ő emberi hozzáállásával beleértve, hogy... Ez őt mennyire megrázta, és azért se akart beszélni. Na, visszatérve a történethez, nagyjából azt kell, hogy mondjam, hogy két-ötöd, három-ötöd volt az, aki ezt megértette és nem értette meg. Tehát két-ötöd, aki azt mondta, hogy a méltóságot sérült, három-ötöd pedig azt mondta, de minimum a fele, de inkább több, nem mérvadó, tehát ez nem reprezentatív felmérés, hogy ami történt, abban semmi kivetni való nincs, és egyébként is az MSZP örüljön annak, hogy egyáltalán létezhet. Ilyet nem mondtak, de gyakorlatilag ilyen hangok voltak. Ezt nem lehetett abba hagyni hamarabb. Még további két embertől kell elnézést kérnem, akik szerintem ma már nem is kerülnek sorra. Zuglóról se nagyon fogunk tudni beszélgetni. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a műsor, amelynek a hallgatóit én nem értem föl, hogy, mint a korábbi műsoraimat, hogy hány évesek. Ugye ez most óriási Tövő. változott, azt követően, hogy tévéműsor lett, és egy sor emberrel most ismerkedem, egy sor ember most ismerkedik velem. De ha a mai hang, tehát ha azt kérdeznéd tőlem négy szemköz, vagy most nem négy szemköz, vagy mondja a fiala, milyen eredmény született a tennapi kurmai zita történetben, az emberi méltóság sírelmét látták-e, vagy az MSZP elpáholását, aki a döbrögi és a, a, a Ludas Matyi volt a, a szarvaszilveszter, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az utóbbi verzió volt valamivel többen, mint az első, és hogyha ez önnek tetszik, akkor a szomorú, valószínűleg nem tetszik, ha pedig nem tetszik, akkor is ezzel kell szembenéznie. Miközben bennem az elemi felháborodás tízes kálán tízes Hát ezt gondolják ma Gurmai Zitáról, zárulj el az önpártjáról. Jogos a elemi feláborodása, mert hát ez a legalja, amit, amit láttunk, ez a legalja. Hát, de az azt hiszem hogy a telefonoknak a, a de nem ezt tükrözte. Hát a telefonok éve gondolom, olyan emberek telefonákat Nem tudom. Még nem, hát nem én fogom őket lennézni. Mondom, mondom önnek, aki, aki hasonló szituációval ezbe még nem került, és ezért egész más véleményt alkott aki már volt hasonló szituációban, az tudja, hogy ez milyen amikor lehet, hogy egészen másra járnak a gondolat hát nem lehet tudni, de egy politikus is ember neki is lehetnek problémái, gondjai bármi, és egy ilyen, egy, egy ilyen ö, felfokozott idegállapotban esetleg hirtelen az arcába tolnak egy kamerát és neki esnek ebből, ebből váltott, ez váltott ki a reakciót, mint ami az itál neki váltott, hogy pánikbe esett, hirtelen leblokkolt pánikbe esett, azt, hogy meg után elkezdi küldözni, ez meg fokozta ez így nem lehet viselkedni emberrel. Ez ember, ez a politikus is ember, ezt kell érteni neki, és van a magánélete, a magánszférája. Nem, ez, ez, ez nagyon rossz példa ez, nagyon rossz példa És ez alapján megítélni és azt mondani, hogy egyébként, ha a szocialista párton verik el, mit vernek el rajta. Egy, egy ember hoztak méltatlan helyzetbe, egy emberrel viselkedtek, teljesen méltatlan, ez a legalja. Nap mint nap előfordul, hogy üldöznek ott politikusok a képviselői előtt természetesen, hát adják meg a lehetőséget annak, hogy ha van véleménye, úgyis el fogja mondani, ha nincs, akkor ne hozzák ilyen helyzetbe. Ez se nem vezetett. Ezzel együtt azt kell, hogy mondjam, hogy voltak ilyen véleményem, volt többen nem, és én nem vagyok róluk emberileg, nem, nem áll módonban ismerni őket, így nem tudom őket összehasonlítani, és nem fogom azt mondani, hogy aki egyetértett vele, az okos, aki pedig nem értett egyet vele, az eleve hülye, mert én ilyet nem tehetek, én le vagyok sújtva. Tudni kell, hogy én egyébként Csepregi Nándor mellett is kiálltam, ugyanígy, amikor a 888 olyan módon írt róla, amilyen módon nem lehet. Ő mondta, hogy nincs szüksége védelemre, én azt mondta, hogy én nem azért védtem őt meg, mert neki szüksége van védelemre, hanem azért, mert ő egy olyan személy, aki rendszeresen nyilatkozik nekem, és én nem tűröm, hogy ilyen történjen. Gurmai Zita speciál ebből a szempontból Beszéltünk mi már adásban, de nem, nem egy cseplegivel összemérhető valaki, akivel relatíve szorosabb nexusom volt. Én tegnap egész egyszerűen úgy ismerkedtem meg ezzel a történettel, hogy először megnéztem az indexet, akkor azt mondtam, hogy milyen nevetséges az, amit egyébként Gurmai Zita tesz, majd ahogy fog, egyre jobban elmélyültem a történetben, jöttem arra rá, hogy miközben tényleg nevetséges, amit Gurmai Zita tesz, valójában ez egy dráma, de ezt a drámát az én hallgatóim, nézőim ma, tehát én egy olyan előadást tartottam ami egy ilyen visszajelzést kapott, Nyilván, a hallgatói és nézői telefonok nem fedik le az összes nézőt és hallgattuk, de gyakorlatilag emiatt csúszott a kettőn beszélgetése, téve, hogy én nem olvastam az MSP tiltakozását, tehát nem olvastam, hogy kiadtak volna ez ügyben egy közleményt, valószínűleg hamarabb fogják rajtam elverni a hirtévében a port, mint amilyen mértékben kiáll az MSZP gurmai zita mellett, kívánom az ellenkezőjét, és azt is, hogy nem foglalkozzanak velem. Én nem azért foglalkoztam gurmai zitával, mert szerettem volna bármilyen lapcímlapjára kerülni. Most zuglóról nem fogunk beszélni, Szélni egy másik témát alkalmat fog keresni, hiszen ez egy alkalmat, tehát most elkezdenik önnel zugóról beszélgetni, ez nem lenne életszerű. Ez volt az, ami engem elsodort, és ez az, ami ma egész nap sodorni fog. De ez, ez teljesen érthető, tehát ez, ez szar, szerencsére ritkán találkozunk ilyennel. Nem biztos, hogy az lesz kell itt most közleményt kiadni, inkább tan a, a másik oldalon kellene kiadni közleményt, elnézést a De ez nem fog bekövetkezni amit tettek vele, erre, erre, euh, szerintem erre várjunk inkább, erre kíváncsi vagyok, hogy ez megtörténik. Biztos nem. lehet benne, hogy nem. Tehát ez el hát, kösz, azért, azért remény, reménykedjünk, no. hogy át a, a, a valakinek a jó, hát jó érvése, és jó. beismerjük azt, hogy emberekkel így nem lehet viselkedni, okay. elnézést kérnek tőlük, Bízunk benne, hát adjuk meg a lehetőséget. Az, az MSZP összes bűne valamit az, hogy a fiala hogyan mondott hajrá MSZP-t, a nap folyamán keresem, Önt is megbeszélünk egy másik időpontot, elnézést kérek. Rendben, Rendben. Köszönöm. Köszönöm. köszönöm, Viszont hallásra. Jó, oké, Van Valamilyen kabinet van. Úgy gurmaizitával nem beszélgetek, és holnapra nem viszem át ezt a témát. Falus Andrásról és duraneli Pétertől elnézést kérek velük, máskor fogok beszélgetni. Nem lenne életszerű, hogyha most hirtelen elkezdenék a koronavírusra beszélgetni, vagy a gazdasági helyzetről. Elnézésüket kérem. Jó reggelt kívánok! Halló! Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Fiala úrral beszélek! Én vagyok. Na, hát én csak azt szeretném megemlíteni, hogy mélységesen felháborodtak az emberek az ellenzéki képviselő asszonynak a Viselked, hogy, hogy viselkedtek vele is emberi méltósággal megsértve. Mondja meg nekem, kedves Fiala úr, hol van az ellenszékben emberi méltóság, tehát ennél fogva nincs mit megsérteni, mert aki úgy viselkedik, mint a hatházi, a felirataival, meg a TV-székházába, ne haragudjon gudjon, ők már eljátszották, és tudja, mi a bocsá... mi a nagyon szomorú, hogy a magyar népnek még egy az Úgy... Köszönöm szépen, hogy elmondta. Nincs hozzátennivalom. való, sincs. Őrzők, vigyázzatok a strázsán. Csillag szórok az éjszakák. Szent János bogarak a kertben.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 És a csillagszóló éjszakák ma sem engedik felettetni az ember szétbeszőtt hitét. S akik még vagytok, őrzőn árván, őrzők, vigyázatok a strázsát. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Tök azt szeretném mondani, hogy nem félgez itatú, hogy Jó kívánok. Ja. Jó. Réget. Jó Jó kívánok, Fiala úr! Én végignéztem ezt a videót, és azután egy kicsit felháborodtam. Arra lettem volna kíváncsa, egyáltalán nőt hogy lehet tergetni, egy politikus nőt, ez az egyik dolog. A másik meg, hogy mikor lett volna a vége a futásnak? Tehát ez meddig ment volna? Juttak válaszolni a kérdésébe. 061-877-0877 Jó, Jó Azt szeretném mondani, hogy ön tartozik a kisebbséghez, és önnek sem veszi fel górmai zikra. Fölvettem, most beszéltem vele. Teszek? Mondom, most beszéltem vele. Hát, de akkor telefonált, amikor látta, hogy ön tegnap, telefonált. Tegnap beszéltem vele, szó... azt mondjam, szó... tegnap, tegnap beszéltem vele, mit akar mondani? Hát azt, hogy ön empatikusan védi őt, és kiderül a jelleme zitának, hogy nem csak a kergetővel nem áll szóba, hanem azzal az emberrel se, aki szeretné őt megvédeni. Tegnap sokat küzdöttem azzal azért, hogy beszélgethessek gurmaizitával, de látják, én elmondtam, hogy tegnap is beszéltem vele, ma is, és akkor jön egy hallgató, néző, aki elmondja, hogy Gurmai zita, hogy büntet engem azzal, hogy kiállok mellette, de nem áll velem szóba. Szinte azt érzi az ember, hogy teljesen fölösleges. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Csak azt szeretném mondani, hogy szégyen az egész ellenzék. Köszönöm, hogy meghallgátok! Nagyon szívesen! Jó reggelt! Halló, jó reggelt! Mészséges eszre vagyok háborodva. Az újságíró társadalom mikor szólal megy? Semmikor szerintem. Én se tartozom az újságíró társadalomhoz. Én fiala János vagyok. Egyedül senki nem áll mögöttem. Az égegyet a világon. Jó reggelt! Jó hát nem, nem teljesen felesleges. Félagú, én egyszer megnéztem most, azért telefonálok, csak most megnéztem ezt a videót kétszer is. Itt egyszerűen egy nő van megsértve, és, és most nem nézem azt, hogy politikus, csak az, hogy egy nem, nem túl, hogy mondjam, nem túl szép helyzetbe, igen, görnyetten kicsit. Mi lett volna, ha elesik? Igen, én is ezt gondoltam, hogy mi van akkor, hogyha elesik, vagy előti egy ajtó, vagy igen, ha italbort voltak, akkor oda menekül. Ha sok lett volna, akkor szerintem oda menekül. Tehát egyszerűen én, én nagyon fel vagyok háborodban, és most azon, hogy és higgyen, ha mások is megnézték volna ezt a videót, mielőtt betelefonálnak, akkor, akkor nem így nyilvánkoztatok. Ne, az, azt mondjam, azért nem biztos, hogy így van, hiszen aki szarva szilveszterben egyébként azokat az embereket látja, akiket megsértett a kúria a szegregációs döntésével, azok egy olyan síkban, egy olyan szférában értelmezik ezt a történetet, ami nem valószínű, hogy befolyásolná őket, akkor, ha megnéznék a videót. Hogyha egyébként gurmai Zita az szimbolizálja, és elgázolná őt a villamos, akkor lehetséges, hogy nem a gurmai zitát látnák holtan, hanem az MSZP-t látnák kimultan, és azt mondanák hála a jó égnek. Igen, igen, nem, ez egyszerűen azt nem értem, hogy nők, ráadásul nők telefonáltak olyanok be, meg az, hogy, hogy ment, mert már nagyon szomjas volt, biztos, vagy mit mondott az az úr, hogy Utá azért ut nem utálják nem. az MSZP-t, vagy utálnak valamit, és rá van vetítve mindez gurmai jó, engem, Tehát én az, az, az msp helyében, az... helyében elkérném ezt a mai műsort, és szembenéznék azzal, hogy egy egyáltalán nem mérvadó műsornak a hallgatói, nézői milyen véleményt alkotnak róla, miközben a műsorvezető kétségbe sen küzd az ár ellen. Jó, engem az igazdal, hogy azért ez nem egy reprezentatív dolog, mert szerintem ha most közvéleménykutatásra föladná úgy, mint ahogy szokta, hogy kézben Az kéz. Azt se lenne mérvadó, azt mondjam, de untig elegendő az, amit hallott, nem kell ennél több. 061-877-0877, a misorból még két perc van, bármint a tévéből. A zenét szerintem jól hoztam el. Jó reggat! Jó reggat! Tévenek, Sőjön, Én a vagyok. Nos, röviden a kurmai Zita témához. Nem volt szép a riporter úttól, hogy lesz is kergette. A másik pedig a politikusnak, nem tudom, ez az újabb, hogy, hogy nem nyilatkoznak, főhúzzák a kocsit, meg mennek, átmennek, mint az ablaküveg. Tessék, félre leállni, és azt mondanám, uram, ne arra vagyjon, én Nem tudok akarni már, nem tudom akarni már esik, persze, hogy onnan, de leír, nagy Jó venni... Szabad-e egy személyes kérdést feltenni önnek? Persze! Azt szeretném kérdezni öntől, hogy amikor befejeződik ez a műsor, és ön hazamegy, mennyire tud napközben ettől az egész dologról, amiről itt ma szó volt, meg Semenny. Sem vagy elszabadulni, sem ennyi. vagy nyugalmat találni. Semennyi. Vagy, ugye? Nem. Én például a mai napom, a mai napom, ezzel a dologgal fog eltelni. Semenny. Szóval, miért teszi ezt ön önmagával? Miért teszi ki önmagát? itt naposzta? Ez a műfajom, ez a műfajom, olyan vagyok, mint a napra forgó, forgok a nap. Utána aztán, amikor megérek, akkor le, leharadnak. Ez, ez ilyen vagyok, tehát ez... Én ezt értem, de hát a minden napjait. Ez, ez így van, de nem, figyeljen, én ettől vagyok boldog. Boldog vagyok, hogy van barátnőm, hogy a barátnőm lányával jobban vagyok, akárcsak, hogy a lányommal való viszony konszolidálódott. Amit én le tudtam tenni az asztalra, azt letettem, nem már csak elvenni lehet. Igen, értem, és köszönöm a türelmét. Jöjjön. Jöjjön, Az én szememben ez az egész történet, mert az itt hallott reakciók, az ország szegénységi bizonyítványa, ez csak végtelen szomorúsággal tölt el. Egyszerűen nem lehet erre mit mondani, bollasztó. Ennyi? Ennyi. Ja. Szerintem is ez. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt fia, Én a kurvái zsökkává kapcsolatban egy kérdésem lenne, én, hogy ezt az egészet, amit csináltak, vele, a fiatal ember Áronc nélkül a viszont a... a a kormány azt mondja, hogy állatban szabad csak minden, mindent. Hát, feszel, az utcán nem, nem kell állat uram, viszont hallászom. Vagy nem állalsz, mozg. Jó reggelt. Jó regget. János, nem integettél. Nem értem, amit mond, ne haragjon, nem atyogjon. Hogy nem integettél. Hát azért, mert ugye a műsorom olyan mértékben foglalkoztat, hogy nem volt rá időm. Van ez így, amikor az embert valami nagyon leköti, akkor nem integet. Mint ahogy a többi műsor vendégemet se értesítettem, mert elsodart az élet, ez a Kejfejáncsi, ez maga a Kejfejáncsi. Holnap Selmeci Gabriellát meg, ha ugyanezt történik vele. Hozzátéve, hogy a kontextus is ugyanolyan, tehát ha ez kellett az index kellett a pestisrácok, kellett a hirtévé, kellett szalvaszilveszter, kellett gurmaizita, és kellett az egész kibabrált 5, 10, 20, 25, 30, ki tudja hány év, amióta ki hány éve él itt Magyarországon. Az, az kellett hozzá. 061 0877, még 12 percig, a mai műsor biztos, hogy 9 óra után már csak akkor tart, hogyha valamilyen hihetetlen telefon fut be, amért nem szabad, vagy nem érdemes abba hagyni ezt a mai fákiás menetet, ami nagyon érdekesen indult, aztán még érdekesebben folytatódott. 061-877-0877. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Ebből a felvételből azt is lehet látni, hogy az ellenzéki politikusok semmi nincsenek fölkészítve egy ilyen szituáció kezelésére, ami nagyon szomorú. Benne ennek speciál igazából csak az a kérdés, hogy ez hanyadik szempont? Én megnéztem a felvételt, én azt látom, hogy a hölgy, amint meglátja, hogy közel felé a riporter, aki kicsit kocog. Elnézést, a, ön a felvételt az elejétől látja, vagy menet közben kapcsolódik? Ami az indexen van az elejétől. És az az eleje? Tessék? És az a szituáció eleje? Ezt én nem tudom megmondani, én a azt szó, Uram, túl, így. álló helyzetből indulnak, vagy futó helyzetből indulnak? A riporter kocok, a hölgy az autó mellett. Oké, okay, rendben, Áll, tehát nem az, az elejétől látja. Nem az elejétől. Ha az elejétől látná, akkor is ö, át kéne gondolni azt, amit telefonál. Ő menet közben kapcsolódik be, és képes eltekinteni az előzményekről. Igen, ami... ezt szerepel fönt. Én ezt értem, akkor viszont az ember azt mondja, hogy szeretni látni, hogy hogy jött létre ez a szituáció. Értse meg, semmi gond. Ön a gombhoz varja a kabátot. Történhet előtte bármi, nem értekli. Nincs felkészítve. Tényleg nincs felkészítve. De hogyha önnek ez a történetnek a lényege, akkor azt tudom mondani, hogy az emberi méltóságról ön és én homlok egyenest más gondolunk. Beleértve, hogy az emberi méltóságról nem kell valakit felkészíteni, tudja? Ez a legnagyobb gond. Utálja az MSZP-t. Senki nem akadályozza meg. Csak legyen készsége arra, hogy elválasz az MSP, utáltát a tegnapiaktól. De fenntartom a tévedés kockázatát, hogy alapvetően mindent rosszul láttam. Ez csak azért mondom, mert meggyőzhető nem vagyok, de természetesen létezik, hogy én a sótartót fordítva tartom, és úgy akarok kiszedni belőle a sót, hogy nem lehet. És akkor jön valaki, és megfordítja, és ott jön János, így könnyebb. És akkor azt mondom, van meg, és akkor én kerülök nevetséges helyzetbe. Ezt önök eldönthetik. Ez nem kellek én, hogy a sótartót most jól tartottam el a mai nap folyamán. 061-877-0877 Én biztatnám önöket, hogy telefonáljanak, de természetesen ez önökön múlik. Zene van. Jó reggelt! Jó reggelt, hát pontosan az a történet eleje, hogy az MSP. Hát akkor nézzel, akkor meg a kalapra rajta az a baj, ha nincs kalapra rajta az a baj, nem az a baj, hogy fut, hanem az a baj, hogy MSP. Hát nem, de nem azt kell nézni, hogy mikor jött ki az maga az szólt ez a, nem a gurma Már mit micsoda? Hát az az egész szituáció. Ugye a szituáció hát, az hogy az, az, az, az MSP fut. Mhm. Uh -huh. Őletnek jöhetnek dolgok Kis ember, kis ember Azt kell, hogy önöknek mondjam a tévedés minimális kockázattával, hogy ez már maga a lincs. Csak még nincs áldozata. Kis ember Mindenki szarepel. Kisember figyelj, meredni kell. Kisember, túl kicsi a borond. Kisember, so bűvész, kevés bolond. Csak csatálunk, csak csatálunk, kell. Ember, a november? Ember, köszönj, és úgy el, A számuk alapján kezdenek elfordulni a misortól, bár igen sem magas sem hallgatottsága volt, az elmúlt idők második legmagasabb hallgatottsága ember, volt, de ez itt most felel. semmilyen tapasz. A mai műsorból még 7 perc van hátra.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 S a csillagszóló éjszakák ma sem engedik felettetni az ember szépbeszőt hitét, s akik még vagytok, őrzőn, árván, őrzők, vigyázzatok a strázát. Midén eljé majd, az a fényteli nap, midén népünk vagy hirtelen szintval, Vajon helyjegyben megyünk urna elé, borítékba bezárt szavazattal? Vajon helyjegyben csak ezt kérdezem, én fejem nem szülik tróton forogni? S bármi felvillan, csak úgy távlatilag, szemre védelem. Haló! Jó napot kívánok! Mai Viktor vagyok a Szövetség utca 32. főszín Jó reggelt kívánok! Jó kívánok! Csak annyit szeretnék mondani. Köszönöm, hogy van nekünk! Na no, de mely egyben csak ezt kérdezem én, amíg tombol az önazonosság S közben távol a jövő szelei, csak az alvadó vér szakott hozzá Midőn szél támad, égbe fúr be az orvajon, merre van szélnek forrása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 Vajon mit hoz majd az a fényteli nap, Midőn népünk majd szint valamit villám? Borítékba bezárt szavazatjaival félül, Hogy hideg észiszeg aztán. Jöhet éjszakról némi éjszaki fény, De belenyhulhat a russz medve mancsak, És a fuldokló európai kéznet végeges mélybe ragadja. Egész országunk, amely dróton forog, És a hajlik-e merre a marra, Pedig több vas kéne a tűzhalobok, Ha már védtelen nép a kipartja. No de mely vas lesz az a tűzbeli vas, kérde, ha népünk nagy hirtelen szinttal? Vajon mely egyben megyünk úrnak bazáti Borítékbaszár hinkal? Egy választás mely sors döntő, mert visszanem nem vonható. Tőled úgy vélek, hogy elrontott, már magyar szavazó, Tőled úgy féle, hogy elrhontottem, már ha magyar szavazó, Tidőn majd az a fényteli nap, vidőn népünk a hirtelen szintval, Vajon mely jegyben megyünk úrna elé, koríték bozátijújja jinkal? Halkan szeretném mondani, hogy Fülies Balázs a Twitteren az avárbiakat Nagy derbi volt, ha jól értem a végét, a képviselő asszony betért Nikomot a nagy jegységére. Vajon kivel? Lehet, hogy mindannyian jobban járnánk, hogyha ez lenne a mai, ez a mai műsor, lenne az utolsó kísérleti, lenne, de utolsó. Tessék! Jó reggelt kívánok, farkas vagyok! borzasztó ez az egész történet, teljesen a hatással az, vagyok, és pont azt fogalmaztam meg, vagy gondoltam rá, mi lesz akkor, amit ön mondott, hogy következő alkalom bármelyik oldalról a tettlegességi fejből. Nem, de gondoljál, hogy én, én pénteken beszélek Füriás Balázsjal most ugye el neki előtte ezt a sort? E hát a és is, ugye, amikor magával beszél a jó rendőr, amikor mással így egy blogot, akkor a rossz rendszoba az borzalmas, az, az egész teljesen maga maradt. Hogy... nem jobban, mint én. Tudják, van ez a madársféle idézet, hogy az élet célja a küzdés maga, és én életemben egy tízes skálán tízesre tiltakoztam ezzel, hogy hát az élet célja nem lehet a küzdés maga, és most mégis ezt érzem, és én nem a küzdésért magáért akarok élni. Ez most betett ez a Fügyes Balázsa a kapcsolatos üzenet, aki küldtő. Jó öreget! Jó öreget! Szemfüle. Csak annyit mondanék erre a Fűriás Balázs meggyedés, hogy nem lehet alkot, hogy aztán az egy ilyen prémium kategóriájú webshop. De lényegtelen! valamiért is értő szükséges De ez az egész, az. hogy ilyet mond, teljesen méltatlan, és nem értem, hogy miért kell mindenkinek rátenni még egy lapátot, hogy tényleg ez, ez így jön bennük, hogy nem egyszerűen értetettem, és nagyon szomorú. Köszönöm szépen! Én is. Jó reggelt. Jó teget kívánok. Ezek után még hajlandó Fügyes Balázsra Ha ezt szóba hozzuk, akkor igen, vagy szóba hozom, akkor igen. Én szóba álltam a hallgatókkal is, aki válaszoltam a kérdésére. Nem, nem tudom, hogy valaki miért hív fel, hogyha egyébként mindjárt is rakja. Azt írja XY, aki férfi. A legkülönfélé médiumok képviselői csinálták már ezt. Az ilyen oftámadásokra szándékos kellemetlen helyzetbehozására sose volt jó válasz, az erre iszik a vendég. Egy ideális világban a politikusok és az újságírók egyaránt elhatárolódnak az ilyen viselkedéstől, és kérik a velük szimpatizáló szimpatizálókat, hogy ne. Nem ideális világban élünk. Igen. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Fügyes balással ezek után még hajlandósz. Azt írja XY, aki nő, sírok, sajnos ez van, de nem fölösleges, amit csinál. Egy másik ember, aki XY és férfi, azt írja, elég hosszan. Jó reggelt fia, XY vagyok, és ezért írok önnek itt, mert túl hosszú lenne, mindez telefonval... Gurmai zitő ügyében egy-két gondolatot engedjen meg. Előszó egy felvétel, egy adott pillanatot, idővandalomot mutat be, sem az előzmény, sem pedig annak a lecsengését nem engedi a néző számára látni és így megérteni. A média fiatalabb generál Szóval szégyen teljes minden fajta megnyilvánulás, de az utóbbi évtizedben nem vélem felfedezni azt, hogy a magyar újságíró társadalom ki akarná vetni magából ezeket a kórokozókat. Nem számít a minőség, nincs emberség, empátia, szimpátia, elegancia, a szenzációhaj. Ezt hát, minden mellett, mivel a politikai élít a viselkedést, nem csak támogatja, de diktálja. Nem csoda hát, hogy az agilis titának meglovagolják ezt az előrelépési reményeik által elvakítva. A képviselő asszony kettő, bár a magányeleti tragédiája nagyon elszomorító, és mint nő és mint embert úgy gondolom, hogy végtelen felháborít egy ilyen atrocitás de ha valaki képviselő, és a választói deszantosa volt, akkor én megengedje magának, hogy egy dzsungelharzban elfusson az ellenség elől, és zsoldosnak küzdenie kell, és ha nem érzi magát erre ér alkalmasnak, akkor nem alkalmas a munkájára. Utolsó nagyon komoly mentálhigiénés korszakát írja a magyar társadalom, és ebben mindenki érintessen, és Magyarországon nem a koronavírus, hanem a társadalom pszichológiai kursága okozta a járványhelyzet évtizedek óta csak komplikálódik, és mélyül, de a látványosan nem lép a gyógyulás útjára. Köszönöm, üdv, XY, aki férfi, jó reggelt! Öreges kívánok, Na ezért hallgatom önt több mint 15 éve, meg egy féreg. Ugyanaz telefonált, aki föltette egy kérdést, majd saját maga válaszolt rá. Hadd ne fűzzek hozzá a kommentárt. lehetne téged egy negyed órára tartani, úgyhogy elmondom, hogy miről van szó, vagy nem. Fölhívhatlak? Igen, igen, igen, most, ha lehet. Ebben. Te lennél a levezet, és elmondom, ha nem akarsz megnyilvánulni, akkor elrakom. Nem, hosszú lenne, tehát én adásban vagyok, te nem fölhívhatlak? Jó. Adásban vagy, de nem tudják, hogy ki vagy. Amikor én elmondom az egészet, akkor visszaveszem és megkérdezem tőled, hogy akarsz-e beszélni. Jó? Kis türelmet kérlek. Régen, nagyon régen, amikor műsorokat készítettem, előfordult velem, nem ritkán, hogy kerestem valami okos embert, hogy akkor segítsen nekem a dolgot elmagyarázni vagy megnyugtatni, mint egy gyerek lennék. Ilyenkor nincs jó választás, ilyenkor nincs rossz választás. Egyáltalán nagy kérdés, hogy szükség van-e arra, hogy az ember valahogy, mint egy gyerek, amikor sír, és azzal ebbe sírja magát az álomba, amikor felhívtam ezt az illetőt, ebben a reményben tettem, Neki fogalma sincs, hogy a mai műsor miről szólt. Igyekszem három percben összefoglalni. Egyrészt nagyon rosszul aludtam, meg fáradt vagyok, egy elég intenzív menetelésnek vagyok, még nem is a végén. Másodszor a műsor meglehetősen zökkenősen indult, mert az az illető, akinek elő kell készíteni azt, hogy itt minden rendben legyen, ő már nem először elkésett. Én ezt nagyon rossz néven veszem, de igyekszem magamat visszafogni, De ez mind-mind hozzátartozik ahhoz, hogy aztán amikor az ember elkezdi a munkáját, akkor ez úhatatlan befolyásolja, vagy befolyásolhatja azt, ahogy a témákhoz viszonyul. Egy téma volt, amit előre hoztam, az összes többi szokványos beszélgetés volt, amihez hozzá kell tennem, hogy egy kivételével is az se arról szólt, amiről általában szokott, az összes többi riportalanyommal elmaradt a beszélgetés. Amiről szó volt, azt tegnap Gurmai Zita története volt. Én Gurmai Zita történetével az Indexen át átismerkedtem meg, amely gyakorlatilag ugyanazon a címen hozta a történetet, mint később a hírtévé kiragadva a szövegösszefüggéséből és azt láttatva alapvetően, hogy van egy nő, aki elfut a hírtévé mikrofonja előtt, mint egy nevetségessé téve magát, utána lehoz két mondatot a képviselő aki értelmetlenségeket beszél, de nyilván ez az összefüggésben van azzal, hogy őt mennyire megrázta a történet, a esett vele, az pedig nem, más, mint hogy az informátor című műsor főszerkesztője, vagy felelős beosztású dolgozója, szarul a szilvesztert, ott azt lehet látni már a felvételen, nem az első pillanattól indul, menet közben indul, fut, Uh, uh, Gurmai Zita után, aki nagyjából tíz nem, valószínűleg nem sokkal több, mint 10 méter, vagy 10 méteren belül fut előle. Ahogy az ember gurmai zitát el tudja képzelnő, hogy fusson, az egészben van valami nevetséges napszenvekben, szájmazkban, és közben kérdéseket intéz hozzá a futva közlekedő ö, riporter, hogy mi a véleménye a kúria döntéséről a gyöngyőspatai ítélet kapcsán. Gurmai zita nem áll, meg átfut a Balasi Bálint utcán, talán körülnéz, de ebben az állapotában, ahogy fut, akár e, még valami közlekedési baleset áldozatává is válhat, gyakorlatilag pánikszerűen fut a riporter elől, e, már amennyire bírja ő. Ezt követően egy a, tehát hogy ez mindez a képviselő oldalán történik, majd annak, aval párhuzamosan egy másik utcába befut, ott tovább folytatja a riporter a kérdést, visszafordul és a Balasi Bálint ut utcában lévő italdiskontba tér be, ahova már nem követi a riporter. A dolog azért fontos, mert magában a híradásokban az szerepel, hogy egy italdiskontba menekült a képviselőasszony és sajnos Füriás Balázs, akivel én rendszeresen beszélgetek, már egy Twitter üzenetet is közzétett elég gúnyoros hangon e, arról, hogy vajon ott kivel ivott unikumot. E, erről beszámol a hírtévé, erről beszámol részletesen videóval a pestis rácok. Én keresem gurmai tehát Zitát, aki magánbeszélgetésen fogad nagy nehezen, tehát úgy kell neki udvarolni, elmondja az egyéni hozzáállását, ami egy magánéleti történés és amit, amit itt nem adok közre, de a dolognak az a lényege, hogy, hogy valójában ő ezt a megoldást nem önként választotta, így jött. Uh, lehet, hogy meg közel másképpen viselkedne, de ezt nem szeretné magyarázni. Maga az MSZP nem ad ki közleményt, állítólag volt erről szó, de úgy gondolják, hogy nem. Újhely Istvánt reggel fölhívom, hogy erről van-e véleményem, mert neki voltak ilyen találkozásai a hívtv ugye a műsor eleve 10 perces késéssel kezdődik a technikai malőr miatt, gyakorlatilag már egy másik emberrel kéne beszélnem, akkor, amikor kifejlődik, majd megszólítom a hallgatókat, hogy ők mit gondolnak a történetről, nagy aktivitást mutatnak a hallgatók, nézzük. ugye most már ez egy tévéműsor is, ezek azért van jelentőség, mert sor olyan helyen hallgatják és nézik a kejfejancsit, amit korábban sehol, az ismerkedésnek az első fázisában vagyunk nagyjából. Két hónapja tart ez a tévéműsor, ami gyakorlatilag ugyanaz, mint a kfj csak tévés változatban. De ez egy nagyon nagy dolog, mert sokkal több emberhez jut el. És nagyjából azzal kell szembesülnöm, 3-5-2-5 arányban, hogy a betelefonálók, nézők Gurmai Zitában az MSZP-t látják, és az MSZP megérdemli azt a sorsot, amit egyébként Gurmai Zita érdemelt. Amikor emberi méltóságról beszélek, és annak a megalázásáról, szinte süket fülekre találok ezeknél az embereknél mélyen magamba zuhanok, amiről, amit te már nagyon sokszor tapasztalhattál ebben a műsorban. Majd az egyik alanyom, fix riportalanyomnak küldik el a Twitter üzenetét, akivel pénteken beszélgettek, és akivel mégiscsak tisztáznom kéne azt, hogy ezt hogy gondolja, mert ez egy fontos dolog, tehát nehéz azon túljutni, hogy közben ő valamin úgy viccelődik, miközben én a másik oldalon az emberi méltóságot látom. Lehet, hogy politikai haszonszerzés az, amit tesz, de mégiscsak Szóba kell hoznom, és gyakorlatilag az életkedve megy el az egésztől, amit csinálok. Beleért vagy ezt csinálom már, amióta élek, de, de nagyon régen futottam egy olyan történetben, mint most. Gyakorlatilag a, a nép azt mondja nekem, hogy az elesz. Tehát gyakorlatilag a gurmai zitával a nép takarodjon, és most visszaveszem a telefont, és megkérdezem tőled, hogy ebben a témában akarsz -e megnyilvánulni. Itt vagyok. de azt kérdezem, hogy akkor megkérdez, akkor, ja, lehet? <gül> Donát, Donát László van a vonalban. Nem tudom, láttad e a felvételt. Nem, a, a hírt láttam, de a hírt nem olvastam el. Ez a, er, erről, ha megengeded, majd második mondatba beszélnék, mert a, az első, az, az egy súlyos dolog. Mi szakmai kérdés? Hogyan válik akár a sajtó, akár annak egy része bizonyos újságírók, olyan karakterek ki, amely, amely szinte sátánni, vagy, vagy amitől az ember független a pártalásától vissza akar vonulni, vagy húzódni. Az, hogy ez így alakult, azt önmagában súlyos társadalmi problémának tekintem, de mondom, nincs rá, nincs rá igazi válaszom. Valaha azon a újságírók, aki között én fölnőttem, ez elképzelhetetlen lett volna, hogy bármilyen cél, bármilyen motivum okán egyik ember a másik embert méltóságában akárcsak megszavarja. A másik gondolatom az, hogy a tény, hogy ez így megtörtént, az mindenkiből, mint ahogy belülem azt váltotta ki, és ebből következtetek persze mindenkire, hogyha, e, e, e, mert elolvastam ezt a címet, az Indexen, de magát a tudósítást nem olvastam el, aminek az az oka, hogy Kurmai e, Fita iránt, mint minden más hozzánforduló ember iránt, akár irántad is, és hosszan nem, az embereket e, működik bennem, Egyfajta alázat. Tehát eh, olyan nincs, hogyha valaki idős, súlyos beteg, üldözött, menekült, eh, akkor, akkor a, az én helyem, az én pozícióm azok között kellene legyen, akik ezt a helyzetet előidézték vagy föntartják. Így van az, hogy eh, amit most elmondtál, az nekem ebben az értelemben nóvum volt. Eh, eh, tehát amiről én tudok neked eh, beszélni az a kérdésednek a második része, mert hogy változatlan azt gondolom, hogy Gurmai és is, bárki más emberfiát, akár Orbán Viktort is, hogy világos legyen, amiről beszélek, megilleti az alapvető emberi méltóság üldözött helyzetben csak segíteni lehet, és nem pedig áncsolni. Én pontosan ugyanazt mondtam, amit te csak a magam szavaival, a helyzet az, hogy azok a telefonálók és nézők, akik engem megtiszteltek a telefonjaikkal, a véleményükkel, azok nem érzékelték az üldözést, azok azt ér érzékelték, hogy ez egy egyenlőfelek küzdelme, amiben gurmai Zita csak alul tudhatott maradni, éppen a hovatartozása okán. De nem a hovatartozása okán, hanem a helyzet szükségszerűsége. De ők ezt nem látták. Ja, hát ez a mi Egy másokhez emberek... türelem, El csak most maga. A, a, a helyzet az, hogy az ön története volt az egész műsorjuk, hogy visszahívom, aztán eldöntheti, hogy meg akarják szólalni, csak most éppen a Donáttal elemzem azt, ami történt. Visszahívament. Nem a Donát Lászlóval, a Donát Annával, ez így nincs. Jó, ez most nem az a pillanat, elnézést. Tudod... Donát azt mondja a gurmai Zita, hogy Donát annával. -e. És akkor itt bennem megszűnik valami. Tehát hogy beszélhetnék én erről a történetről Donát annával? Számomra ez a történet nem pártpolitika. Majd és azt mondom, hogy nem türelem. A majd is. Türelem. majd, azt, kérde, majd azt, mondja, azt mondom neki, hogy nem az apjával, és akkor azt mondja, hogy puszilom. És akkor az van bennem, tudod Donát, elnézést kérek, még egyszer mindenkit beleértve a tévét és az nmh tól hogy bassza meg, a, a gurmai zita úgy tette magát túl a történetén, ahogy én nem tudtam túltenni magamat az ő történetén, tovább viszek egy lángot, amely lángot ő már nem is lát, lehet, hogy nem is volt, és a végén ott maradok a gurmai zita történetével a gurmai zita nélkül. Ez a legszörnyűbb, nagyon, nagyon, az nagyon egész... súlyos, amit mond az most muszáj nekem közevegni, mert ez generális, ez a mi, te meg az én dolgom, mert így maradok én ott az Evangélikus Egyházzal, vagy az egykori MSP frakciótagsággal, vagy ha tetszik, az, a szeretett házba ö, ö, bekaranténozva. Úgyhogy mindenki elfordítja a fejét, hogy hát valaki majd csak segít. Igen, csak én azt látom, hogy ugye én ezt egy tragikus vagy tragikomikus történetnek látom, a tragikomikus részét azt már lehet a Gormai Zitához illeszteni, a tragikus nem, hiszen abban már nem fér az bele, hogy puszilom. De abba hagyom. Ez kinekinek a szó használata. Ezt hagyjuk meg magánemberi történésnek, hogy ki hogyan... Ez csak hát magán... ezek a magánéleti, magánéleti, magánéleti történése beszűrődnek a műsorban, de befogom a számot. De, de, de ahhoz, ahhoz, bocsáss meg, az nagyon-nagyon érdekes, hogy ezen a egyébként rendkívül éber figyelmet. Amikor azt mondja, hogy Donátanna akkor nem, nem másra gondol, mint arra, hogy volt olyan helyzet, nem is egyszer, amikor Donátanna hasonló helyzetbe került, csak éppen nem futott el, hanem szembenézett a uh, újságírói címre uh, méltatlan figurákkal, és elmondta, hogy a Ez lehetséges, de én ezt a történetet a saját összefüggésében néztem, és nem kerestem hozzá párhuzamos történeteket, mert én nem egy társadalmi leletet akartam csinálni, hanem én a gurmaizita történetét szerettem volna szétszáhozni. Nagyszerű, akkor most a második Én téged konzídiumra meg... hívlak, és a konzíliumnak és nem, a... nem része a, a pártpolitikát. Eszer... Nem, nem, nem, csak a megértés. A mind, tehát amikor a szállakat szétbogozod, akkor, akkor értsd is meg, hogy mi mivel függ össze. Önmagában nem érdemes szétbogozni, csak akkor, hogyha a helyére is tudjuk. Szigorú vagyok. Köszönöm, egyébként egy is egyetértek. É, tehát az a gondolatot. Beleérve tudod a Donát, hogy, és akkor itt abba a hogy akkor, ha már ezt a pártpolitikai vonalat nézzük, akkor azt mondják, hogy de hát a fial feloldást attól a Donát Lászlótól vár, akinek a Gaudiópolis otthonában ezek és ezek történtek, hát összenő az, ami összetartozik, és akkor ott konkrétan keresek egy kutat is beleugrom. Nehogy ugrassz bele, de hogy ugraszt. Ránk van bízva egy csomó ember, aki a felelősségek, hogy mi akkor se bele, ha tudnám, hogy halálos feszed. De ez egy más moralitás, azt gondolom egyébként, hogy ebben is egyetértesz velem, de engem, engem az a hallgatói statisztika gondolkodtatt el, hogy a kétharmada, tehát a többsége a téged figyelőknek, hallgatóknak úgy gondolja, hogy Burmai Szita azért, idézőrben teszem a szót, bűnhődik, vagy üldöztetik bizonyos újságíróktól, hogy így a, a mébharag kiteljesedjék. Hát ez illetve eleve gurmaizitában az msp t látják, tehát az MSZP van üldözve, és az nagyon jó. Hát ez egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés, hogy vajon tényleg így van-e. Tehát tíz évvel az orbánféle történet teljesévelása óta még mindig az MSZP-ben látni azt, ami üldözhendő. Vagy azt gondolni, hogy annak valamelyik képviselje, most azt mondja, bármelyik, hiszen itt különböző ö, ö, felelősségű emberek vannak, Tetemnek hívható. vagy ez az a helyzet, amelyben tetemnek kell írni, hát ez a babiloni sötétség. Valahogy fog másképp a telefonodat, mert nagyon hullánzik. Ez egy, ez egy hamis visszaívlak, mert nem változott visszaívlak Csak egy csak akkor már egy egy rövid gondolatja. Ugye hasonló történt egyébként Smit Mária dolgozott a kapcsán, és Brau Robert révén az sds szel ahol szintén sikerült a múltal leszámolni, és én ezt nagyon tragikusan éltem meg, mert hosszú idő után beszéltem a Gáspár Miklóssal, Pető Ivánnal és Haraszti Miklósal, akik minden akartak megszólalni a műsorban, de hosszan elbeszélgettem velük arról, ami történt. Ezt nagyon jól tetted melesleg emlékszel a Brown-Robertszikket címére? Valami de pontosan nem. Három név. Ez a Pokorni volt. Pokorni Rajk Donát. Igen igen, igen, igen. Igen, igen, igen. Nem akarom kommentálni, ezt megtettem a híveim számára, meg a barátaim számára, de tényleg azt gondolom, hogy ezek a dolgok nem véletlenek, és miközben nem vagyok hajlandó semmiféle nagy, brutális összeesküvésbe gondolkodni, igenis azt gondolom, hogy a hatalom az időről időre megpróbálja, megpróbálja olyan lehetetlen helyzeteket összehúzni, amelyben egy csomó tisztességes, jóra való ember, mint a te hallgatói többsége, vagy az én híveim többsége időnként össze, összekeveredik, Megbojtul az elméje. Itt ebben a történetben csak is kizárólag egy, egy szerencsétlen helyzetbe került asszony, emberi méltóságeról van szó, anek semmi köze az MSZP-hez. Aki ebbe az MSZP-t belekeveri, az ostoba, vagy gonosz, hogy nem mondjam sátáni. Nem ő a sátán, mert a sátán olyan, mint a viván, nagyon okosnak kell lenni. Pont az ellentét áll fönn, egyfajta szétesettségről, bolondságról, és a bolondság nyomán elkövetett tettek. De mi dolgom van? Ez, ez, ez, ezek olyan magaslatok, vagy olyan mélységek, amelyek engem elnémítanak, tehát belecsodálkozom, de akkor, amikor neki kezdtem a témának, akkor én azt gondoltam, hogy én operálni fogok egy történetet, és remélhetőleg gyógyultan távozik a beteg, és kiveszem belőle azt, amit utána elküldök majd a, a, a laboratóriumba, vagy hogy hívják ezt a... Ugye nem hulláról van szó, tehát nem a patológusoknak fogom elküldeni. De most most iszonyatos magasságok és iszonyatos mélységek vannak, olyan dimenziók, amilyen dimenziókkal én, amikor nekiálltam ennek, akkor nem számoltam. Hm. És a végén a műsornak azt mondtam, hogy én utálom a madásnak azt a mondatát, hogy az élet célja a küzdés maga, és ez néha úgy rám köszön, mint ma, és néha úgy szeretnék eredményeket látni, lehet, hogy most nagyon közhelyes vagyok, az a mai műsora, amit már elkészítettem, ugyanilyen nem, de hasonló volt már, és hát úgy nem nagyon fog tudni mit kezdeni magammal, amikor beülök az autómba, olyan dejavű érzésem lesz az életkorom különböző pillanatairól. Én erre, ez az, amire én azt mondom, hogy persze ez komolyan kell venni. kinek kinek a saját maga mentális teherbíró képességét, de azt egy percig ne hitt, hogy ez csak veled történik meg, vagy ez a te sorsod. arra a rettenetes szövegre, amit írástudók szélességbe elkerülnek amikor Jeremiás azt hiszem könyve 22. fejezetében nem csak azt a gyermeket átkozza meg aki hírül vitte apjának, hogy az anyja világra hozta a hanem az anyja méhét is megátkozza miután az Isten őt törbecsalta úgy bánt vele, mint egy kurva félrevezette, tönkretette és ezek után még elvárja tőle azt, hogy tovább szolgálja de hol a vigasság? nincs igazság nem, vigasság. Igaz, igaz, Én jereményest úgy értem, és hadd terjeszem ezt is, hogy az a tény, hogy mindannak ellenére, ami a mi lelkünket, életünket terheli, nagyjából egészségesen, túl az életút felén, még mindig vannak, akik hallgatnak ránk, figyel, figyelnek a véleményünkre, vagy kíváncsiak arra, és nekünk van erőnk újra, és újra nap, mint nap fölkelni, és megfogalmazni. Mit gondolunk a világról, és az abban történtekről? Ennyi a vég És mindez a koronavírus árnyékában, ahol azt gondoltam, hogy mint az árbíz idején összefogunk, és nem törődünk azzal, hogy kivel feküdt le a feleségünk, vagy hogy annak idén a mi gyerekünk kitvertnek az óvodában, mindez annak a kertek aljában, hol ott még nincs is kertek alja, még kertek vannak, tehát hogy... hogy akasztott emberházában lehet kötérről beszélni? Lehet, de azt gondolom, hogy a vírus egy nyomorult kis élőlény, ami az jégvilágon semmiről nem tehet. Féljétes, azt gondoltad, az a kérdés, hogy, hogy hol van az a... Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy van-e olyan társadalmi konszenzus, amikor az, a valakire rászólnak, hogy ne, ne kérje fel az őzvegyet táncolni a temetésen? Lehet ilyen helyzet. De hogy mitől válik ilyen egy helyzet, azt, azt nagyon nehéz megmondani. Egyetlen egy ilyen időszakról, kettőről tudok, ha elmúlt száz évben, amikor szembe kellett néznie a magyar társadalomnak 45 nyarán azzal, ami történt 44 nyara és 45 nyara között. És az különböző rettenetes hatásokat váltott ki. Ugyanez nem következett be 56 után, 57 május elsőjén, négy hónappal, három hónappal a forradalom levelése után a boldog vagy boldogtalan nép kivonult a hősök terére és éljen ezt a hóhért. Pedig nem volt vírus. Nem tudok mit mondani, tehát én magamban vagyok okolva. Nem, nem szabad. Ameddig egy ember is van, aki konfrontálódni akar, aki vitázni, vitatkozni akar az, ami van, tehát gondolkodni arról, hogy mit lehetne másképp csinálni, addig ne fogd behosszáldani. Jó, egyrészt elfáradtam, másrésztről meg abban a helyzetben különök, amit felszoktam idézni, mint gyerekkoromban, amikor sokat mondtam azt a szót, hogy gyümölcs, és egész egyszerűen a szó értelmét vesztette. Most kicsit ilyen értelmét vesztette az egész. Nem a gyümölcs szó értelmetlen, hanem úgy minden értelmetlen. Hmm. Hát akkor lehet, hogy ö, egy jó úszás vagy egy jó futás... Kösz, hol Hát ez az én se, két és fél hónapja, Margi Cigeszre beszetettem a lábam. De lehet, hogy egy sita azért ezt megélő. Köszönöm Ső, szépen. Hát esetleg, esetleg, ha kisétálsz békásra, akkor egy kávé mellett folytathatjuk is. Köszönöm szépen. Sziasztok. Isten veled. Visszahívom Én adásban vagyok önnem, technikai malőrrel kezdődött a műsor. Egyébként is keveset aludtam, ingerült voltam, a malőr még inkább azzá tett. Nagyjából 12 percet csúsztam egy olyan napon, amikor egy fél perc ráíró időm nem volt. Az ön története számomra mindenek előtt való volt. Elmeséltem azt, hogy hogyan ismerkedtem meg vele, hogy először láttam az indexet, hogy hogyan volt ön nevetséges, abból adódott, fut itt futkározik valaki elől. akkor elkezdtem megismerkedni a történettel, megnéztem a videót beszélgettem a barátnőmmel, elolvastam a pesti srácokat, elolvastam a hírtévét, nagy nehezen beszéltem önnel, összeáraktam a fejemben azt, amit reggel ezzel kapcsolatban elmondtam, ami alapvetően az emberi méltóságról szól, nem szól az msp ről nem szól örről, nem szól a hírtévéről, miközben az egész konkrétan így zajlik. Ezt követően egy hallgatommal, aki egy törös hallgatom, aki nagyon sokat tett értem, azért zártam ki az életemből egy évre jó formán. Mert azt mondta, hogy ön egyből befutott egy italboltba, holott ön túlfutott az italbolton, utólag megfordult, és aztán bement az ajtaján. Később azzal kellett szembesülnem, hogy Füriás Balázs, akivel pénteken fogok beszélgetni, ő szintén egy viccesnek szent Twitter üzenetben azt kérdezi, hogy ön vajon abban a boltban, ahova betért, kivel fog Unikumot inni, majd a hallgatók elé tárva a történetet, az egész mai műsor, tehát 418-on mostanáig csak erről van szó, azt se tudom, hogy ennek a rádiónak ilyenkor nem kéne más műsort adnia, tehát fölrugok itt mindent. Csak hallgatókkal és nézőkkel beszélgettem, a Tóth Csabával csak azért beszélgettem előtt valahogy illeszteni lehet, tehát az tehát beszélgettem még, csak úgy fölhívtam, meg kérdeztem tőle, hogy mit szól hozzá, és volt benne egy ilyen elhatárolódás, de az az elemé felháborodás, ami benne van, az nem utána a hallgatóimat meghallgattam, és a nézőimet, akik nagyjából három, ötöt, két ötöd arányban arról beszéltek, hogy ön az mszp testesíti meg, és az MSZP-nek erre a sorsa kell jutnia. Próbáltam leválasztani a történetet az MSZP-ről, nem sikerült, két ötöd megértette, aztán itt a végén feloldozásként felhívtam a Donátot, és engem meglepetésként élt, hogy ön azt mondta, hogy a Donát Annával beszélgettek meg, hát számomra, akinek tragikus a történet, aki történt volna, miközben nem velem történt, meg a puszilom a Donátot is furcsa volt, és most elmeséltem ezt az egész történetet önnek, és tulajdonképpen nem benném rossz néve, most már itt darabokra hullva, hogyha mégiscsak szóval műsorban is elmondaná, hogy hogy éri meg, mert számomra az az emberi dráma, ami önnel történt, az annak már itt az út elágazásánál 50 hasonló történetet látok beleértve, hogy ön erre miért volt érdemes, hiszen az msp nek kell bűnhődnie, és a ha ön bűnődik, akkor az MSP bűnhődik, és az ön szaladása az valójában az MSP szaladása, amire ő nyilvánvalóan nem gondolhatott bele, és most se gondolt bele, hogy emberek szemében ön ezt képviseli, olyan emberek szemében, akik egyébként nem politikusok, és én ezt. Hát olyan tragikusan látom, láthatnám tragikomikusan is, de nem úgy látom, természetesen én ezt kiegészítettem azzal, hogy ez bárkivel történhetett volna, Orbán Viktorral, Gyurcsány Ferenccel, Nyilasi Tiborral, ott a Fradi lett volna öldözve, nem, nem, nem nyert értő fülekre, maradtunk az aktuál politizálásnál és annál, hogy beleértve, hogy... hogy, hogy hogy tényleg Fülyes Balázs, akiről én alapvetően jókat gondolok, hogy hogyan fogok tudni vele pénteken beszélni, akkor tisztázni kéne azt, hogy ön nem egy unikumra tért oda be. Most ketten, tehát én itt ülök a mikrofonnál, csak egyen hallanak önt, nem? Tehát ez az én telefonom nem a rádiónak a telefonja. Aztán eljön, hosszú formál van, mossa mossa kék csuhámat, alóla előjön a hófehér öltöny, az egyik szót most a másikba öltöm, az egyik szót most a másikba öltöm. Állakod majd hófehéren, ezt is megértem, kérem szépen! Ezt is megértem, kérem szépen! Most meg zöldek jönnek, Sok rinocérosz, Ezérük egy nagy kultúrhérosz. Elhad, szarguk az orron, Rajta meg csillag, Megszállnak mindent, zölden csillog, Az anyjuk isteni elvágódok, Csillaghordó rinocérosz, Zöld csillaghordó rinocérosz, Zöld csillaghordó rinocérosz. Zöld csillaghordó, rinocérosz. Országnak háza, zöldben csillog, a napra bők sok krinoci a páviánok világba bújnak, ott panaszkodnak az anyjuknak, a páviánok világba bújnak, ott panaszkodnak. Azt kérdezem, hogy tudom, hogy mi akadályozment nekünket már, hogy öncé lesz. Az... Meg itt állok hófehérben Kérem, szépen, kérem, szépen Új szótár van, muzlim vagy mi? An A beheg, bak, így kell szeretni Hanna, bak, így kell szeretni Új szultár van, muzlim vagy mi? Zöld világöt, már kék sincsen, na most ellenállok, kérem szépen. Nyíltan hányuk magamra keresztet, lássák, hogy más kultúra illet, hogy engem más kultúra illet, Szabadon csak ég, a terem, saját ég, kultúrám ég, illet. Ég. A hír vigyétek meg a gyerekeinknek, hogy minket a saját kultúránk illet. Vigyétek a meg ég, a gyerekeinknek, a hír, hogy nem most, nem Nincs más tettes volna? Nem, nem, nem, Most, Oh, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Mondjad! Jöosisz. Most mi nem beszél föl. A Úrúrú, egy éjjelem nem védték tovább, Budát, összegyűjünk mindegyikük, fegyver ezel szolgát, hideg éjjelen mindjük sisakosan 45 vatt elén kezdődjék már a roham Fiala János mit, átabtos, valamit elkezdett mondani még nincs adásban az égen, Sztálin gyertják ragyogtak áttörünk áttörünk a szén a téren áttörünk át áttörünk a szén a téren át. Nem tudok mit mondani, asszonyom. Az a helyzet, hogy... hogy értját? Tél, fényben ég, ott várnak az oroszok. Így. Így. Kindenük, Így. A fegyverük és a De nem, nem kell magyarázkodni. Megtehetem? Tél, látom, hogy ég, Jö. ég a szél kálmán -tél. A vonalban Gurmai Zita is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és hát még anélkül, hogy bármit beszéltünk volna, őszintén sajnálom az apropót. A történetet csak azért foglalom össze, hogy mindazok számára, akik most kapcsolódnak be, szeretném, hogy tudná, hogy fogalmam nincs, tehát lehetséges, hogy ebben a rádióban ilyenkor már valami egész másnak kéne szólni, én egyszerűen itt ragadtam, és még senki nem rugott ki a stúdióból, annyira foglalkoztat ez. Tegnap ugye én ezt láttam az Indexen, az ön történetét, akkor megnéztem. Itt van? Igen, itt tehát megnéztem, a, megnéztem ezt a, vagy elolvastam a cikket, akkor azt mondtam, hogy milyen nevetséges nő ez a gurmai, szaladgál mások elől. Beszélgettem a barátnőmmel, megnéztem némileg utána, tehát nem közvetlenül utána a videót. Tehát, hogy jön a cikket olvastam el, amiben ez a se áltó, se mozgó helyzetében nem nyilatkozik. Tehát ott azt lehetett érezni, hogy azért még hatása alatt van ennek az eseménynek. Megnéztem a videót, amiben az volt bennem, hogy de hát ilyen nincs. Hát ugye, amikor te a beszéltünk önnek is elmondtam, hogy Horváth Gábor ugye a népszav a azt mondta, hogy De hát János értsed meg, annyira ritkán állnak rendelkezésre a Fideszes potentátok, hogy nekünk kénytelen mi kénytelenek vagyunk így viszonyulni hozzájuk. Ugye az MSZP-s politikusoknál egészen más a helyzet, ott valójában egy permanens leszámolás történik, vagy legalábbis úgy tűnik, mintha erről lenne szó a múltnak a felidézése, a szemkilövető kormány csak erre éppen a kúria ítélete, vagy bármi más ad lehet a sajtó egészen elbadult formában van a parlamentben bezárva egy kresszlibe, onnan nem tud kérdezni, ilyenkor pedig elkapva embereket, akik egyébként nem akarnak nyilatkozni, és hogy aztán abszolút, vagy az aktuális zavarukat ki hogyan leplezi. Hát ennek volt egy eléggé érdekes példája az ön esete. Az ember tényleg rosszul érezte magát amikor a Balasi Bálint utcán átfut, mondván, hogy ne üsse semmi. Amikor az én hallgatom, aki egy hallgató, egy jobboldali ember, de azt mondja, hogy ön egyből bemegy az italboltba, akkor olyan mértékben háborodol fel. Megnézem a videót, látom, hogy nem egyből megy be. De van arra igény, hogy egyből bemegy beleért, hogy a hírtévében így is adják, hogy aztán bemenekül egy italboltba, vagy befut egy italboltba, mint hogyha ön egyébként egy alkoholista lenne, és nem is a, a, a, a, a szilveszter elől futna, hanem, hanem szarva szilveszter elől, hanem az, az alkohol iránti vágya késztetni erre egészen elképesztően érzi magát az ember, és amikor aztán a hallgató és a nézői elé a történetet, és egyszerűen csak azzal szembesül, hogy önvalójában nagyon sokak szemében az MSP testesíti meg, és az önfutása, mint zalánfutása, az az MSZP megfutamodása, és nem is akarják, és nem is hajlandóak az ön történetét a saját történeteként értelmezni, hanem azt, hogy most végre az történt, aminek történnie kell, és nem hajlandóak az önméltósága ...ról beszélni, mert ő egy mszp es politikus és egy mszp es politikusnak a búvó nem lehet méltósága, akkor egészen elkenődöm, nem először az életemben, próbálok valamilyen módon vitatkozni, többé-kevésbé sikerül is, de ezzel együtt lenyom és elnyom a nagyobb tömeg, nincs lincs hangulat, de van egy olyan, hogy menjen már a ba az MSP milyen jó lenne, ha úgy futna el az MSP, ahogy egyébként elfutotta a, a, a gurmaizita idézhetnék e, különböző SMS-ekből, és a, a, mondom, a, a végén a, az, a, az a borzalom, hogy, hogy Füri és Balázs, akivel én nagyon régóta beszélgetek, és legutóbb éppen arról beszélgettünk, hogy a hangvételt mennyire befolyásolják azok a injekciók amit egyébként politikusok mondatokkal, vagy a sajtó, de alapvetően politikusokkal bead, és akkor e, ugye ez, ez így szól Fűrjes Balázs esetében Azt mondja, kérem Lássam, Fűrjes Balázs twitter -et. Olvasta? Nem, nem Nagy derbi, nem, nem, nem. három pont Nagy derbi volt Három pont után egy autó, meg valami jel, az nem tudom micsoda, de megint három pont, ha jól értem a végét, a képviselő asszony betér felhajtani egy hashtag unikumot a nagy ijegységére, mosolygó szmájli, egy pohár, egy csodálkozó szmájli, vajon kivel, és egy szomorú fejecske. És akkor arra gondolok, hogy Jézus Mária hová vész a világ dicsőséggel. Én szeretnék valamit megmenteni ebből, valamit az emberi autonómiából, a szuverenitásból, a méltóságból, de minthogyha semmilyen igény nem lenne rá, és a végén a Füliás Balázsnak ez a twittere, minthogyha egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen hernyón uh, ra taposnának rá arokkal, amiben én vagyok a hernyó, miközben már semmi más nem akarok, mint kimenekülni ebből a közéleti térből. Szíves elnézés, hogy nagyobb mértékben vettem magamra az öntörténetét, mint hogy talán ön ezt az egészet megéli, de nem ez első eset az én életemben, hogy ilyen van. Nem akarok ebben együtt zitább lenni gurmaizitánál. Nos, hát, köszönöm a, a megkeresést, és az, hogy ilyen mértékben együtt velem. Hát azt tudom mondani, hogy gyakorlatilag az elmúlt időszaknak gyakorlatilag látjuk a termékét egy egy megosztott országot, azt, hogy gyakorlatilag egy emberi érzést, azt, hogy, hogy én ott abban az esetben valóban nem hittem el, hogy én nekem volt. siettem, ennek megfelelően egyszerűen megdöbbentettem. Elnézést, a videóból lemarad az eleje, hogy kezdődik az egész? Én kifálltam az automból, és gyakorlatilag után késésben voltam, elkezdtem hogy mondjam, sietni. De önőzés, hova hát tartott a... eredetileg? Ő volt egy megbeszélés, és nem szeretek elkésni. Én Értem, nem nem de ez, ez a képviselő a... volt, vagy hol? Nem a képviselő irodáházhoz közel, mert sajnálatos módon, illetve nagyon korrekt módon a a irodáházban semmilyen megbeszélés nem lett. Jó, történt. magyarul ön ennek az akciónak a révén mindenhova eljutott, csak éppen oda nem jutott el, ahova egyébként eredetileg el akart érni. Így van, és még egyszer mondom, természetesen én tiszteletbe tartom a, a szabályokat, és hát gyakorlatilag azt tudom mondani, Tehát kiszállt hogy... kiszállt az autóból, és? Kiszálltam az autóból, és hát szépen elkezdtem igyekezni, hogy odaérjek a, a megbeszélése időben, mert volt egy hosszabb telefonom, és ugye az ember utcán nem telefonálta, de a kocsimban a telefont, és ezután, hogy mondjam, szapora léptekkel kiszálltam, és hát gyakorlatilag azzal szembesültem, hogy valaki liheg a nyakamba, hogy valaki üldöz. Tehát, hogy ez olyan mértékben az emberi méltóság megsértése, tehát most az, hogy nem volt rajta szájmasz, miközben természetesen e, rajtam volt szájmaz, az, hogy nem tartotta be a másfél méteres távolságot. Tehát ugye ezek, ezek, ezek tényleg, hogy mondjam, apróságok. Tehát én ezt egyszerűen nem akartam elhinni, hogy ott van egy egy fiatal férfi, aki egyébként ott lihez a nyakamba. Tehát, hogy ez valami... De tényleg senkinek nem kívánom ezt. És gyakorlatilag arra, amire hogy láttam egy üzletet nyitva, én nagyon őszinte vagyok, fogalmam nem volt, hogy, hogy de de ön, elő, ön előbb elhalad az üzlet előtt, tehát befordulnak a sarkon, ott tovább folytatódik ez a beszélgetés, majd visszafordul, és másodszorra megy be ebbe az üzletbe. Igen, mert, mert megmondom őszintén, hogy, hogy hogy én abba reménykedtem, hogy, hogy abba hagyják, tehát hogy, hogy, hogy leszállnak rólam. Ennyi. És hát ennek megfelelően úgy gondoltam, hogy nem tudok más megoldást, mint hogy egyszerűen lezárni ezt a fajta de, ötöttem, de azt áruljál nekem, mert azért ez az az az egy a fontos a dolog. Az Igen? internet alapján ön 54 éves. Ön azért nem gondolnám, különösen a mozgása alapján, hogy gyakran fut mások elől. Mi vette arra rá, hogy ön ne sét a tempóban, hanem futva... Tartssa a távolságot, vagy próbálja a távolságot tartani a riportertől. Szándékosan nem azt mondom, hogy menekül, miközben azért mégis menekülésszerű elhatott. Mi vette erre? Rá? A pánikon kívül, vagy, vagy mi volt nem, ez? Én azt mondom, hogy ez egy pánik volt, a másik pedig, hogy ott éreztem egy férfinek a lihegését a nyakamban. Hát ez valami. De ő is tudta az, hogy ki, tehát nem, nem volt tisztában. Fogalmam, Fogalmam nem volt, hogy ki Tehát még egyszer mondom, tényleg igyekeztem hogy eh, megérkezek eh, a, a megbeszélése, késéssbe voltam, és futás közben? Okay, de aztán ön érte az illető, és az, amikor ön mellé ért, akkor szembesülhetett azzal, hogy ő egy riporter, és ön mégis tovább futott a Balasi Bálint utcán. Tehát ön azért gyakran szerepel a médiában, nem először, és valószínűleg nem is először e, volt olyan, hogy kérés nélkül mikrofon nyomtak az orra alá. egy másik kérdés, hogy először a hátában volt a szó értelmében, de valójában ezt a meglepő reakciót, amit nevezzünk pánik reakciónak, de egyszerűbb, hogyha ön mondja. Tehát ez valójában mind Kinek szólt a helyzetnek, a tegnapi hangulatának, a témának, mi a frászkúnyhónak? Tehát mi váltotta önkből ki ezt a reakciót, hogy tovább a döbbenet. folytatta? Az a, az, a döbbenet. az a döbbenet, hogy ez ma a XXI. században megtörténhet, hogy gyakorlatilag valaki ott lihegy a nyakomba. Ennyi, tehát se, nem, nem tudok ennél többet mondani. Nem tök először, mondani, ha tovább futott volna, nem akkor tudom. addig futott volna egyébként, amíg a, a fizikai teherbíró képesség alapján tud futni. Hát ő, őszintén nem tudom. Őszintén nem tudom, őszintén nem tudom. Én szerettem volna ezt a dolgot lezárni, ezért tértem be abba a bolda, amiről még egyszer mondom, fogalmam nem volt, hogy egyébként ital volt. Viszont hihetetlen jó fej volt a tulajdonos, aki, aki közölte, hogy hát még nincsen dél, és néztem az óramra, mondom, basszus tényleg. Ő viszont komolyan veszi azt a szabályt, hogy 65 év felett, és természetesen jó érzés volt az, hogy nem nézett 65 és szállettünk mondjuk a helyzetnek a tragikomédiája, uh -huh. Index gurmai zita futva menekült a hírtévéstáv elől, magyar hírlap szó szerint elmenekült az újságírói kérdések elől az MSZP-s gurmai zita, hirtévés szó szerint elmenekült az újságírói kérdések elől az MSZP-s gurmai zita, Index gurmai zita futva menekült a hírtévéstáv jelöl, szó szerint elmenekült magyar hírlap, origó vicces videó gurmai zita meneküléséről a sajtó elől... Megnézem még a népszavát, tehát elvileg a népszavának kéne valahogy másféleképpen írnia. Ahhoz mit szól, hogy ezt az egyetlen műsort leszámítva valójában önből és a szituációból adódóan a hírtévi akaratával egybevágva, vagy attól teljesen függetlenül hülyét csinálnak? Ö, azt gondolom, hogy ez a céljuk. Ez a céljuk, hogy nevetségesét tegyék az ellenzéki politikát. De az, egyes, part... de az egyes portálok miért állnak ebbe bele? Hát azért, mert ez egy olyan ügy, ami, ami, ami jót lehet ulatni. Tehát ide, ide jutottunk, hogy ebből, abból, hogy valaki gyakorlatilag bűnöznek, az emberi méltóságában megsértik, visszat csinálnak. Tehát ez szerintem egy rendkívül ö, szomorú ö, dolog. És egyébként a csöndben jegyzem meg, hogy ö, egyébként én a hír tévi kerülöm. Tehát nyilván vagy az hazudnak, amit akarnak. Tehát ö, gyakorlatilag egy ilyen ígyből is csinálnak. Tehát én tényleg azt gondolom, hogy ehhez nem kellek, és valóban sem álló helyzetben, sem mozgásban nem válaszolok a, a, a kérdése. Azt meg csak csöndbe jegyzem meg, hogy azt meg rendkívül módon szomorúnak tartom, hogy összesen kettő darab párt maradt, vagy van ugye 30 éve talpon Magyarországon. Az egyik a Fidesz, ami már régen nem demokrata, a másik a Magyar Szocialista Párt, ami, ami, ami még demokrata. És azt kell mondjam, hogy az elmúlt időszakban itt a koronavírus járvány alatt, mi folyamatosan azon dolgoztunk, hogy hogyan tudunk ebből a rendkívül nehéz helyzetből valamilyen formában kitörni. Úgyhogy tényleg azt tudom mondani, hogy ide, ide jutottunk, hogy Magyarországon most azzal lehet viccelődni, hogy egy 55, most már majdnem 55 éves nőt az emberi nézőságában meg lehet sérteni. Úgyhogy én azt tudom önnek mondani szerkesztőm, hogy rendkívül módon megérintett az, hogy ön ilyen mértékben együtt érzett velem, és pontosan értette, hogy ez valóban egy, egy, egy pánik helyzet volt. Nyilvánvaló, hogy tudom persze, hogy mit kellett volna nekem csinálni, nagyon világosan jelezni, hogy nekik nem nyilatkozom, és most ugye azt kell mondjam, hogy fölmerül bennem az a kérdés, hogy hogy akkor Kövér László mit gondolhatott, amikor ezeket a rendkívül szigorú intézkedéseket hozta, hogy az újságírók szabadságát korlátozta, és ő neki még nem lihegtek a nyakába újságírók, ugye? Tehát, szóval én mindenképpen rendkívül szomorúnak tartom, tehát a Vélemény, a szabadsága természetesen megvan. Ők nem vették tudomásul azt, hogy én nem kívánok nyilatkozni. Azt, hogy egy közszereplőnek többet kell bírni abba a tegnap belefél? Természetesen egy közszereplőnek többet kell bírni. Ezt azt gondolom, hogy én megértettem. Nyilvánvaló, hogy ez egy olyan pánikreakció volt, amit, amit hát el kell ismények, hogy hogy... Nyilván, hogy nem volt szerencsés, de azt kell mondjam, hogy bárki próbáljon meg az én helyzetembe beleérni magát, hogy egyébként ön ezt megtette, és azért rendkívül módon hálás vagyok. Én bizakodó vagyok, hogy ettől azért még a, az élők jelentős része tökéletesen megértett, hogy valahol ez most már mindenen túlment. Az emberi méltóságot nem lehetne így mértékben sárga nagyon rossz a kérdés, de nem tudok jobbat kérdezni. Van tanulsága a napi történetnek holnap, ma bármikor előfordulhat önnel ez ismét? Én azt gondolom, ha ugyanabban az utcában még egyszer nem megyünk be, tehát én bízom abban, hogy ez világosra tette számomra, hogy vállalni kell önmagunkat és adott esetben, hogyha egy ilyen típusú megkeresés van, akkor is a szemünkbe kell nézni és azt mondani, hogy önöknek nem nyilatkozom. És azzal, hogyan tudsz szembenézni, nem találtam a népszabában semmilyen hírt hogy volt benne, de én nem találtam meg. Azzal, hogyan tudsz szembenézni, hogy gyakorlatilag ezt az egyetlen műsort leszámítva, ami nem állt ki az MSP mellett, az ön méltósága mellett állt ki, az ön nem állt távol az orgánumtól. Nem, nem értem, bocsánat. Tehát azt mondom, hogy az emberi méltóságot ez a műsor Igen. meglátta jó rosszul, mindenki eldöntheti a többi orgánum az én, Hát e, csak különböző mértékben. Hát rákos e, szerkeztet úr azt tudom mondani, hogy sajnálatos, hogy itt tartunk ebben az megosztaton. Én ezt értem, de, de az, az, hogy alap, tehát hogy ez az, e, valaki szemben jön a forgalomban, nem mindenki, tehát azért én egy kis pont vagyok. A többiek sokkal többen vannak, ez elgondolkodtatja... Ez így van, ez engem abszolút elgondolkodtat, viszont abszolút mértékben fölértékeli. Na, az az én személyemet felejtsük el, hogy tisztában van-e arra, van hogy... Valaki? én azt gondolom, hogy van valaki, aki ebben az ügyben együttérzett velem, ez nekem... Én ezt értem, de olyan tisztában van-e, hogy a gurmai nem fut, de volna igényre? Természetesen, hát ez világosan lejött mindenhol. Nem a teljesítmény számít, nem a számít... De ez nem kicsián... keseríti -e? Tehát túl tudja De. tenni magát rajta viszonylag könnyű? Hát nem lesz más választásom, hogyha az ember politikusnak adta a fejét, akkor nyilván, nyilvánvaló, hogy ezekkel világosan szembe kell. Érni. Érkezette bármi megkeresés sajtó részéről, politikus részéről, nem interjú ügyben, amelyik azt mondta, hogy magánemberként azt mondja, hogy sajnálja. Ön nagyon sok... Nagyon sok életet, nem, az, ez el, még egyszer. A sajtó részéről, illetőleg a kormánypárti politikusok részéről, volt-e bárki, aki felvette önnel akár e-mailben, cseten a kapcsolatot úgy, hogy azt mondta, hogy nem óhajt ügyben megszólalni, de magánemberként sajnálja, mi annál történt? Nem történt ilyen. Itt tartunk. Köszönöm a rendelkezésre, és a tűzsinté sajnalon. Viszont hallásra. Hangot, viszont hallásra. Viszont halásra. Hát akkor záró Ha a zárózenében betelefonálnak, jó, én azt hogy bárki hallgatja el még a műsort. Itt a vége, fuss véle. 061 0877 elnézést kérek, hogyha bármivel belemáztam ebben a kibabrát is műsorra, bocsánathoz kérek vitt a lendület minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás hogyha nem ez volt az utolsó akkor nem nézem vannak itt még interneten Lépszárnál. 061 0877 először. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap találkozunk hét után, de 418 előtt. A kettő között kisdkiser.fi alajanus kukac gmail.com Lehet, hogy leiszom magam dél előtt. Aztán lefekszem aludni. Elnézést Falus Andrástól, és elnézést Duronelli Pétertől. És elnézést mindazoktól, akiknek ez a műsor nem volt az énjére, bár tőlük nincs miért elnézést kérnem. jöreget. Jó reggelt, imádom azt, hogy, hogy átkapcsoltam a rádióra, és nem fejeztem be a tévét, mert ez így, így most egy kicsit gyerekebb lett ez a dolog. Jó reggelt kívánok! Jó napot kívánok! Hála Istennek, hogy vitte a lendület! Nagyon szépen köszönöm a mai munkáját! Nagyon <gül> szívesen! Viszont felásra! 061-800, a telefonszámot. 061-877-0877 másodszor. Jó reget! Egy jó napot! Jó napot Ez a mai műsor miért Nagyon köszönjük! Végighallgattuk! Szomorkozunk, megbotránkozunk, de nagyon jó, hogy a Köszönjük szépen! Szívesen. Jó Mi napot kívánok! Napot. Köszönöm szépen a műsor. Nagyon örülök én is, hogy átkapcsoltam a rádióra és végig hallottam. Köszönöm! Jó napot. Jó reggelt ti Tibor vagyok társulok. Én is lehisszom magam. Én is. Én... <gül> Jó reggelt. <gül> Tessék. Azt. Jó napot kívánok, gratulálok a kitartásához, és tovább folytassa a munkáját. Minden jót kívánok. 061-877-0877. Senki többet? Jó reggelt ó, oh, uh, uh, Én is szerettem volna meghallgatni, az elegen van számot, de a Youtube-on csak a Dennis az nem az. Megmondaná, hogy mi jellemező be? Barbaro. Barbaro. Barbaro. Barbaro, Római 3. 2007.